اذ وجاجۃ کان ها کوكب الذری یو قدم شجرت مبارکۃ زيتونۃ الاشرقیہ لاشرقیۃ ولا غربیہ د دې ځای لا څلورم باب ذکر کې اول دعوۃ توحید ذکر کوي دا الله دی او ایخ او سره مثالونه ذکر کوي اول مثال د پارا د توحید ازو مثالونه د پارا د اعمالو د مشرکین الله نور السماوات و الارض مطلب دا دا چې الله نور د اسمانونو د زمکو لري یعنی منور السماوات والارض رانا كون کې دا اسمانونو د زمکو لري او رانا پیدا كونتي دا اسمانونو د زمکو لري د مثال ورکی دا الله دی یوال دا الله د توخید د دې مثال ورکی لا تقور دي او په یو مزیدار ځای دی تخچ ته وي درې وي مکې به خلکو د ډیوو د پاره په خاص ځای جو کړه د ډی دی کې خودو ځای دی په هغې کې یو اواخسته ډیوه او ده اوغ ډیوا هغې ته شیشهورهچولې ده شیشه چې دا آژیوام مزیداره دا او غشیشه خود دمره سپا مزیداره ته باید که تامیو سطوره دی پرکیه او بل طرف دا دیکی تیل اچونه شوی دي او تیل هم داست تیل ندی دا شارشمو تیل ندی چې نوگی با کئی یا د خاورې تیل ندی چې بوی با کئی یا به یا به رړ کم پېټرول نهري چې ټول به زر تر زر او سو دي بلکې داسې تیل دي چې سویم لږ او رړ مزدارې خوچبوی مضدارې دا تیل بیاېشي دي دا تیل دا غونه دا چې نه مشرق طرف ته ده او نو مغرریب طرفته ده په کولاو میدان باندې ولاړه دا د داسېې تیل دی اوس دا مثال راواله دا مثال په مومن باندې ورټ کاه د مومن دا بدن دا یو کور دی پهې کور کې دن نبی بیاسینه ده د دینی مثال د تفچې د درری په دغه تفشه کې پرې کې ډیوا پر ته ده ډ شره ډی ایمان او د توحید رړ ده او د جاجا شیشه چې دا نو دا د مویل زړه دی شیشا دا د مومن زړه دی چې کله دا سپائي نو توحيد رړه د دی نه بهر راي او پاک کوي او خلکو توحید هغه خوېي بیا دا شیشه چې دا شیشه کې درې فاات دي یو شیشه نرمئنااز کو او دو شیشه شیشه داسه داسه نارم نی لکه څنګه چې کپړې ثخواله بکيمي او نرمواله بکيمي او شیشه کې صفاوله دغه څنګه د مؤمنو دی خپل خپل جنس کې بدې خو خپل کافر باندې بدې سخي او صفاح ستره سفا انشيراخ به په کې خولا اوسی نه به بیا داشیشه داې ل د را کووکهه بندورريون دی دا په خپله باندې داله دا سفا دی روخانه د را را کوون د تلو مثال بلېږي دس شي نه دشاجر را نه توحید د د توغي دقییده چې دا نه دا طاقت حاصله د قرآو د سنت د د لالوونه څومره چې د سنت وي او څومره د پووشش کوي د قرآو د سنت نه دومره به دتهطاق میلاږي او څومره سفا واض د قرآو د سنت تونې هغه د س کې به موجوددي رناه به د د بيا دا قییده د مومن دا په خپله نور دی یو رناه ده چې د د په زهې پرت ده او چرته کې دی اقدي سره بيانو م یو ځای شي بیا نور نورو نعلا نور نهله نور رنا ده پا د رنا ده او لا شرپیت والله غربي نمرات دا دی چې د لایل دې توحید او د سنت هغه مضبوطی هغه صفای په میدان معنی برابر دي شک او شبه په کې نشته واضح دي الله نور السماوات والارض الله رڼا په دغون کې داس مانو نو د ذمکو مثل نور یک مشکات مصباح مثال د رڼا د توحید پر زړه د مؤمنو باندې کې مؤمن موحد توحید والا مبلغ چې توحید بیان کې قامیش خاطن پریشان دريده د تاخ چيله سوک تاخ چوي سوک دره وي زنګاله اوس مشه به زمانو کې ذات مو مناسب ذات مو کنه د جمعه د ګمبټ په شکل باندې جوړ کړو زما والد ته به مونږه دا یې کور کې جوړ کړو نو یو رضې کله ګولو پورا ته ګټونه به جوړو خدای نه له درګه چې د دې ماده د ګمبې د شکل چې دا په کورونو کې او خلکو په دیوالۍ کې خدا ته وړاندا کواله کمه شتاتن فشار د تښتې د پیو مسباح په چاغي کې دیوي المسباح فی زجاجۃ دا دیو چې راځي فی زجاجۃ دا په یو شیشه کې را زړه مومن ا زجاجۃ او دا شیشه چې راکه انها کوكب ذری تب دا یو اصطور دی دوری ان پڑکیدون که من شجرت مبارکت دیوی من شجرت مبارکت دیوی انی مبارکنا ولا مبارک کملا ولا مبارک د توحید دا دا توحید اغونا دا دلائل دا توحیدی زیتونت اللا شرقیت ولا غربیه دا یو قد من شجرت مبارکت دا د توید د لا دی من شجره ې د نه عامدارکتې چې برقت وال ده ضتونات الله شرقي واللهغربي د ضتونونه ده چې نه مشرک طرفته دا نمه غریب طرفته ده نه قبلې طرفته دا ن نور خاې طرفته ده پ یو میدان بادولا ده چې سهحرم نور راخيدي لېي پیو چې ماخامون نور ته نو لږي پ ول رې ما د خوون وې لیدې دي دا نوور چې کله لږي د د خوونه دا پاړې په خپله بابانندې پره کوي یا کا تودي کریب دي چې فیل د دي یبي او راړه و کې والله لمتن تهسوونهون کچر ته نه رسسیېږي دی تهور دا فیل چې کله سپ شي اوسپې خلکو تجربیم دی ر کوي دي مبیدهور کې جدید دوروررکې دی کې راړه وردن لکیې دی ته داسې تز لې هغه ته د جره او د وای نو هغه دا تیل چې نه د دې مثال لاته کله شیشې په شان څنګه شیشې ته جتا بيټريو والا او هغه ته ترنار اتمبي نو دا غشانت د زيتون دا تیل دي دې ته چې د کله بيټريو والا نورو تیلو کې دا خاصیت د خاص نشته خو زيتون دې تیل ته چې بيټريو کو والا او صفات یې او اوریجنل یې دي هغه ته ترنار کې ت وروط نه دی لې د دی خو د غ باوج دا چې تیاه هم پر دی داس ل تبا چ ر راې یا کا د ضایته یو قریب دي چې تیل ددي یړو کې و لمتن ست ونه که چرتهله ګلی ته ور اخیده د ممن لا تې ورده نه دی والله شو خ دا اخیده چې دا نو دا په خپله راه نور او که چرته بیان ور سره ی دشي نور نور لو رانا د دپا څه د بل رانا انا يهد الله الى نورهم اييشا قدنا كي الله جل شانو رانا خپلتا ميشا چاته خو خشي او غرب الله لمثال بياني الله جل شانو مثالنا للناس خلقته الله بكل شيء عليم الله جل شانو پارشيبا نه پوه دي تي بيوتي نادنا الله انت رفعه وكورن حکم حكم کړه الله تعالی د جمعه آداب ذکر کې چدا د دین مرکزونه دي یعنی دمشقاتین دمشقات بداسی کورونو کې ده ډیوچ نن دا بداسی کورونو کې دا فی بیو تین دا کورونو روحانه کا په توحید د توحید په आवाज باندې فی بیو ان الله وان ترفع کې حکم کړي الله تعالی چې عزت عزت شي داږي او یا ان ترفع دا چې تعظیم وکړي شي داږي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويجعل بی آخرین ترفع اللہ جل شانو عزت منکی په دې کتاب باندې موږ څنګه چې دومر رضی الله تعالی عنہ حدیث ته نو دلته کې تورفاع او معنادا مې د دې معنی د تایید لپاره حدیث وي ویس کرو فی اس نو ویس کرا فی اس نو او یاد کړئ په دې کې نوم یو سبح فی له فی بالغدوم ولا عسال تذبیح بیانی په کې د الله شانو صفه دیګ رجال اللہ صحیح ان تجارتو ذکر العام رجال لا تلحیهم سڑی پکی موجود دی داعین رجال لا تلحیهم سڑی دی ددا سڑی دی لا تلحیهم تجارتن ولا بیعون لا تلحیهم چغافل بنکی دی لنا تجارتن تجارت ولا بیعن خرسن ان ذکر اللہ اید ذکر دا اللہ ناو اقامت و اقامت سوالاتی و ذکران قابل دا و ایتا اید او ذو ارکول د ز زکات نه يخافون د یری یوم ان داغره دنیا تتقلب فی القلوب ولبسار چې پریشان او شي باغی کی زونه اوس ترګی دی یوم الله دمر اولا د مود مر اولا تتقلب فی القلوب ولبسار چې پریشانی باغی کی زونه اوس ترګی لیز یوم الله احسن عاملون د د پاه چې بول ک اللهري د خسته دغ بدله خسته دغه چې عمل کړ من فض یو زیات کې لره د فضل خپل نه د فضل خپل نه والله غرز کوم شاب بغیرری حس حساب لا جل شانو ریز کور کې چاته چې کوشي بغیر نه هغې کسان سانان کو پرې کړی دی عملونه دی یو دا د کاپرانو مثال زيکر کوې مخکې د ممنانو مثال کرو کافر چې دی راغ به عمل کوي په دغه عمل بهڅنګه مشرري کافر چې کله عمل کوې راغ عمل بهڅنګه عمل به او عمل چې دی د عمل داسې دی لکه یو سړی تګ او روان دی په یو پلا روان دی یو سهحرات اوورې د په سهاهرا کې چې لرېته وګورې م دا تا ته پړک وي لکه جو چې کروډ با رواني سخته ګرمای کې او دا روډ لرې دا چکاري سړی کې چې وبې پرېوي دی د شوګل و که راخ آتین په شان د شګوګللی بخ آیم به پهسهاهرا کې یخته به مو مع ګمان کې په هغې ته کې سړی د دلته کې ده عمل کوي دې وای چې د تباخیر د ځکارې چې آخرت مې ریډي دی کنه څنګه مولا کې په چمې ته کړو د دې وای چې په آخرت مې ریډي دی نو ما خپل ولته جنا تلل او چې اله ته کله شیل ته بوتي چې اكيد په پبا بابا نه جوړا و اته دې وای چې په آخرت مې ریډي دی له یا سبه زم ان مان دې بده بوګمان کوي خو حتا اراج او کل چې راشي دې هغه ته لم یجدو چې او ممی ان تک هي شی و وجد الله عنده وبا پیدا بک لادرہ پی پیدا کیده وبم می دے الله لرا عنده وخوا دای کی فوا فاو ی تابو پور پرورگی دا بدل دی حساب جو دو الله تعالی حساب نساب یکینن الله ی نشانو ډیر ذرې حساب کو انکه ای الله ی نشانو کتاب ډیر ذرې ګوره لگا څنګه چ مشرک دی او د ماشومانو په سره شي بوی دی نو څنګه چې مشرک دی هغه بد عامل هغه عامالښ کړي دی خو مشرک دین چې و چې لار چې مخرت تاثرت میریي دی چلته لا شی بهوي لکه څنګه چې لا تهکې سر دیي او دا وای چاغ زای کې اوبددي او هلتهې اووبنی هغهه بیااشي ې والله سری ساب لا دی ډ زر حساب کوم کې او که زلوماتېفی بهری لوجیم دو دو او دا بل مثالو ورکي مخکې د کو عامو دګباې دلو مثال ورکو اوس بیان د بربا د عامال یو ورکي چې بد عامل او داسې بد عامل کوې چې سړی د ویلونه شرمېي هلتهې په دربارونو کې په بد عامو باندې او دا بد عامل دی کوي څنګه بد عامل کي ورو هغه کیژره کانادا دربارو د مینورېرا مینورېرا نو دا دغه بد عام دی کی دوه ربا د عام دی کی چې قلم پنده شي څنګه کی چې قلم داغه په لیکلو باندې شرمېږي او چې په داغه په ویلو باندې شرمېږي سره ویل نشي دا د بد عام دی نو دا بد عام دې مثال څنګه لري لکه سمندر دې او په سمندر کې دې ډوب دې ډوب دې په سمندر کې دیاغ شاه موجون یو دریاب دی نو دریاب د دد بد عامان دی دا دریاب کې دی روب دی ځان ته کې هر کس هم ګندګيري بیا یو شاه موج ال تک یو موج د کو پر دی بیا داغې د پاسه بلچ په داغې بلچ په هغه د جہل دا او داغې د پاسه وریا زی دی لدا وریازی د بدو اعمالو دي نو کو پر د پاسه د کوپر بیا داغه د پاسه بل کوپر بیا داغه د پاسه کوپر لدا انسان د دریک کس مکو پر په پردو کې راګر دي او کچارتکه دې ز دین الله سره او باسي نو خپل لاس په کېم ديني ویني نو کچارتکه دې په دې کوپر کې دا ننه اعمال کوي دا غنه کو اعمال په کې هیڅ پتن لګي کوپر دمر مضبوط دي دردا شر دمر مضبوط دي او ک ظلم یا پهشان د تیرو دی عملون مثال د عملون د پشان د تیرو دی فيبحری لوجین په در یاب جوور کې غشااه موجن چې پټ کړوي اغ من فو موجن مووج د هغې د پاسه بله چپئ په من فو صحابون د هغ د پاسهدي نو یو چپا غې د کو پر او دوی مچپا د جا حالت او دری مچپا هغه د بد ال د ببداتو ده ذلمات انباغ زحافا و قباز دا تیری دی باز زحافا زده فوق و قباز دا پاز زدبازو او دو مومن پا بارکیوئی نورو نالانو او دلتوئی ذلمات انباغ زحافا و قباز ایز اخرجی دا ہو لم یک دیا کله چې دی راوبا سلاث پل لرانو کریب نید چونی نید غیل راہ یعنی مطلب دا دا جاہل مرکب دے دے پر ایک پر خبر باننم نو پوئی گی یعنی ڈبل مرکب دے خواه ذم را جاهل نه جډبل جاهل نه یو بدو جاهل نه د دو د دو عقیدو تیار دان او عملم تیار دي نو وینم تیار دا نو راتل له تیار دي د اسلام 탄ن والمسلم دي تیارې دي دا مکمل تیار تیار نه الکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور د پاره دعا کوله لږه چاند به مکمل تیار دی دے مکمل تیار وي او مؤمن ثیری نو هغه مکمل نور دی او مکمل رڼا رڼا دی ذکا دا جاهل مرکب دي او د بجهل کې راګير دي د غیر چاپیره نه دي بجهل کې راګير دي ذکا ظلمات بعضها فوق بالو دا تیری دي بعضي د پاسه د بازو د بازو د پاسه د پاسه د بازو تیری دي رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعا کولا د نور د پارا نور نالالو رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعا کولا بلاغ رجب الله تعالی به چزان کو او نبی علیه <سؤال> سلام از سهر مدن رواش نبی علیه سلام باری علیه اللہ الله فی قلبی نورن اے اللہ زما پسرکی رنعواجے و فی سمعی نورن فگفرکم مرنعواجے و عنیمینی نورن زمانا خی تربت رنعواجے و عنیساری نورن قس تربت رانا رنعواجے و فوقی نورن او زما دپاس رنع و تحتید نورن او لاندنا رنعو و امامی نورن زما مخت رنعائی و خلف نورن او زمان شٰت رنع پیدا که و�도مциح یا الله زما د پارا رنا غټ کی ډیره کې د ما د او یو روایت تیرا دی و جعل لی نورن یا الله نشانه ما د پارنا وګر دی او یو داسی داس ذکر شو ری فی عسبی نورن زما په پټو کی الله رنا واچه ولحمی نورن زما په غه کی رنا واچه ودمی نورن زما په وینه کی رنا واچه وشاری نورن زما پوختو کې رڼا واچي وبشري زما پ مخ کې رڼا واچي زما پ سر باندې کې رڼا واچي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله د نور دعا غو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله دا دعا غني ادل پکاري او ويل پکاري نو منافق او مشرک چې رضاګتي به ظلمات بعضه حاصل قضال او مومن چې نو دا نورن على نور رڼا د پات سر واچي از اخرج ادهو لم یکد اراها کل <سؤال> جد اقبل لاس راو باسی او اس پریف یروک ادهو تقبل دلیل امنا دے معلوم لم یکد اراها کاریب نرے چوینی دے دے اغینا ومن لم یجعلی الله له نورا چالچور ورن کیا اللہ جل شا نورا سما لہو من نور لن بیدل رحص را علم تران اللہ يصدق لہو من سے سماوات والر دا کا چې دومره کا پردي نو د خدای خدای په د الله خدای په د نه نه نه ما االم تر الله یسبحه هو من السماوات والارض ایتنو ګورې تسبيح الله جل شان و نور هغه په کې راغه په زمکو کې دی کل قد علم صلاته دا ټول پیجنې بلنه دا الله دا ټول دا الله بلنه پیجنې و الطير صافات او معرقان صافات القرون کی دی وذر خپل لرا کلن طول قد علم صلاته لاکل بجنب بل ند الله وتسبیح وتسبیح الله دا مشرک دی چې مشرکا چته بتایو مارغ نیینده چې هغه د لوی ځوان ته आवाज کوي چې په قران کې راغلی یا حدیث کې راغلي چې مارغ لوی ځوان ته आवाज یا یو کتاب کې لیکل دي چې مارغ لوی ځوان ته आवाज نه دې د الله جل جلاله تسبیح وي او ته د الله په تسبیح بانے پوه نشې د الله په بلنه باندې پوه نشې والله والاجل علیم هند ما فلون په دې پارچی د یک یادې منذنم کوي دې د الله تسبیح مهم زه د دې په منذنو په تسبیح بانے الله پوهه وللای ملک السماوات وله او خاص صلی الله علیه رب تعالی د اسمانونو او د او الله المصیر او خاص الله تعالی تر اجر دې دې الله دلایل د ذکر کې خاص الله یو صحاب الله را شي ور نهله ثم یو بينه په بين نه او ور یو ای بټوک کوي بل زی بهټک کوي بل زی بکئ بیا جوړخ را ووري جوړخ راوللي بین نه هو په می د دی کېسمجان و کامل بیا او ګ بیا ل در نه غټه فطرل قوې بهته چااس کې یخ روجو چې را زیمن خیلی لی د می دغ نه و من نه سما او را ورئ او راورري د اسممان نه دور دا عثمان د من جبالن چې د غرونو په شان وی پیه کې یعنی دا ورې چې د غرونو په شان وی پیه کې من بردن زنه د غلای نه په نصیبو نور سې به لره به پاغه سره مې شاوچا چې جو خو و صرف هو مې شا او اړي اغه لره چې چا نه چې کو خو شي د غلای مې قانون دی چې د غلای په پره د سره وانه دی طرف ته غلای او د طرف ته ور سره جو ځایه کې په یو پره الله مضبوطلې د غلای نو پورا یو پرداسي وي نو چاتهخه خوخه شي دا لاند نه چاپ پټي ور وني د چا پټي نه واني یکادو جنا برتي هي او قریب دي فلق دب رخن ایا ذھب بالامصار جو تبتي نظرونه دسترغو يقال الله الليل والنهار ببد را بلااشتپ او ځه نه پلی کله عبرتل لیلیله سوار ایکننخواام مخه پهې کې د لالدي دپاره د خاوندانو دا کل والله خلق خلقکله د بتې م معین الله جلې شانو پیدا کړی دا پیدا کړی د هر یوځین د دسر م معدوګونه فمن هم مننی هم شيال آبابتې بعضې دیهري چې ګړي چې ګرزی علاابت نه په ګډهپلبانې په خیر سپلهبانې ومن هم بعضدي نه مییم شيال آرجلیې چې ګ ب دو انسانانو چرګال وامنهم باز دین مې يمشي علی عربه انت قربي بسالور او قوبانی عام زراور یخلق الله مايشا رضاکی الله جل شانو اغه چوغاری اوس که تو اجرات شپغو والو پکې مسته دځب ته اوخه مچ شل و دیر شپغو والو پکې مسته زنده نو یخلق مايشا پیداکی الله بساغه چوغاری صبر داشمار او نور نور پیداکی د دې د وژنه سک چې مخلوب دومره دومه زرکتمه دی دا اتې خبره ل ذرکمه مخلک دی شل زرکت مخلووب دی نه ی خلق مع ش پیدا کوې الله جلشانوغ چې و غواري د مخلق تعداد ل معلو مع ش زه ان الله حالله کول قدرېکنن الله په هرر شي با نه قدرهاله دی وتي را تو شماه ته چې دلس ضرر نهواړید بیا بهین لقدم زل لا چې کینن را دېګلی آیات نو وزاحت کوونکی الله یو هغه دې مې مستقیم او لاسراط مستقيم تبو ګورې بعض چنجي بداسي چې هغه مخ کې تر تاړو دې لې شي ویني په خوا د مالکی اواز موجود دي په فصلونو باندې لګې دې کې څه ما قسم چنجي تبې حیران شه والله يهدي ميه چې والله جن كانوا هدايت ورپي چاته جوګوي لاسراط مستقيم په ترض لارينيغه دا چنجي د کم تر په پیدا پدې پسند باندې دا, دا م طرپه پیدا شي دی چتلرلاې نه دا شي دی خو رالی نو نور سره وزه شتهري بس الله جل چاغ په د کای بالې پیدا کې دا دزمه ک او بزن کوی متې توسیږي که نه بیا را وي خو دا د په چې کم دی دا د کوم طرپهئ دا له جل شانو بس پیدا کو لقد انزل لا بی... لقد انزل لاې مو ن کې نن م را لګي دي تونونه ظحتت کوون کې موبا ناتن تا ته خبرضر ووااض ک کاره کوي والله یا مه انشااوله سابې مستقیم دجیتونونه وااض دی دا خلک کولی وي بس الله پ خدایت کې اتې چې کوه شي په طرب د آرنېغې کولوونهایې دا منافکانخه عامننابلله ب غون منږ ای را وړی پله په پغمبردلله وا وا ناممونږ تا ددار تهولله فری کو منون بیا اوړ ن نه مبارېظالې کپ دبیره او ما ولا ک ب مؤمنین نه دیکه وإذا دعو إلى الله ورسوله هذا هو مؤمن يمه فهي قال حق خبرتش نبياتنا هي ماني ري قال حيث يقول لأولي شريك تطلب الله و تطلب تطلب البيغمبر لحكم بإنهم تطلب البيغم بإنهم إذا فريق منهم مورزون ناس اذا فريق لأدن مخلون تي وإيأكل لهم الحق ويأتو إليهم وعينين كي شرطة كي شير كي شرطة ديني لدنية وي پائداء حق نمرا دنية وي پائداء خالت یا توی لئی مبعینین رازی دی حقیت امندو کې چڑوڑائی پکی او چائی پکی نظام نات زر قبلی خبره خبری اپی مرضن هم مرزن آئید دی پلزنو کی امر تابو دا مرزی دی امر تابو یادی شکی آنی ام یخابو انا آئیادی یریگی ایحیف اللہ <سؤال> علیہم و رسولو چھے ظلم باوکی اللہ جلی شانو قریب آنے او پیغنبر دا الله <سؤال> دا قرآن کریم بھئی غړه تا وغړه له روز بالله بعض خلک ګډا خبرې وکړل له قران کریم می غړه او واکې د څوک دی بيماري له باغبا نه غړه وغړه خلک نه راځي هغه مې او که څوک بيمار میده مه ده روغ نه هغه د پاړه غړه وغړه د صحت ذریعہ ده د دې دې تر دا بیماران دي کنا شک ده په زلمه کې مراد د شک ده دوی قران کریم غټه واخلم او غوهای دی د صحیح دا ته نشي از مولدا د ارچا د کار مول کارونه ا आम्ही قابونه يحيي الله ا الله اي يكرم قلوب بال <سؤال> بالي بمكنون حكمه القرانه ظنون و مصر رحمه الله عليه الله شانو د دين انکار کوي چې د باطل پرسته دا زونه دا د قران کریم پري ملغله ربان خسته شي نه خسته کی ولي الله پاک د خبره انکار کړي دا د هیڅ غنوره چه زلم بوکی اللہ اپا دیبانی اپ پیغمبر دالا بل اولائیک هم مزوالی من بالکدار کسانم دی زالی ماان مخشوہ انما کان قول المؤمنین ایزا دعو الاللہ ورسولی لیخکم بینہم ای قول سمعنا وعطوانا اولائیک هم المطلحون اوزدی د دا مومنانو حالات ذکر کئی او د مومنانو نه ذکر کئ چې مومنانو ته کله د پورانو د حدیث خبر اوشي نه د پورن ول چې موږ موږ منل او ورپسی بیا د مونږ په کانو حالات ذکر کئ انما کان قول المؤمنين یقینا و انهم ایمان اذا ادو الى الله کله چې راو بلل شي الله تعالی او رسول یې پیغمبر دا الله تعالی دا الله او دا الله د پیغمبر خبره ته راو بل هو توا چې راضا کومه به هم دی د پاران چې پتهلوې په من ز دی کقو سنا اته او دا چې وای دی چې واې د مونங்கا او من له مونږه تعدارري کو مونږ او لاته هم م د کسانان کامی بددي یو ت الله ورسول همخش الله او غوک چې تعبددار کې الله د پېغمبر د الله ري رسول خبرهخورآېکرم دی وای تقي را الله <سؤال> جلله چاونه پ روعملو کې تقيې او یر را الله نقاو کې چغه رالوم کېدي په لا که هم الفائزون زون دغه کهسان هم دیدي کامی و مو بالله جده ایمان قسمونه بخوري په الله بانې مضبوط قسمونهله نه مرتهم هم لا خرجن نه کهجرتهې تو ته حکمو کې لا خ جوننا نو خاام خا بولي تا رد دپار دجهد كل واحد پیغمبر الاسلام لا اقسمون قسمنا مكوي تاسب مخنه دغشان د منافقينوي طاعت معروفه تابیداری د پیغمبر ورد دیلرا تابیداری د پیغمبر طاعه تابیداری د پیغمبر الاسلام معروفه خ ورد دید پار معروف خ تابیداری تو دیو جمله تابیداری کو خدا دی منافقت کی ان الله خذن بما اتى منو لكن الله خبردار د پاغ ملنتی تعزی کوی قل وا ببر رحمت الله السلام تي العلماء تعبیداریو کې د اعلی او تعبیداریو کې پیغمبر وافی او رسول فاین توالو کhto د والدینه په انما علیهما حملا لیکن د پزیمه د نبی له سلام پزیمه حق کار لري هم مل چې د تصبار له شې ورې خپل کار جاري ساتي خپل ډیوټي وکي وعلیکم و بتا زبانه ما هم تل ته ما جتا تصبار له شېری وإن تطیعوا تهتدوا کجرتا سوف سملارین تاس بهدایت مومئی ومال الرسل للبلاغ المبین او نړی په پیغمبر علی السلام باندې ما جرتهون خاره دي وعد الله الذین امن منکم وعد کرد اللَّهُ, الله جل شانو هغه کسانو سره چې ایمان راوړی له منکم تاسو نو عامل الصالحات عمل کړئ الله جل شانو وعد چې الله جل شانو بديل خلافت دےوا بزم کے کے پاتے کئی او دےوا بزم کے مشران کئی ہو کہ شرط دے با نے جے سے کئی دے با شرط نہ کئی او دےوا جما عبادت کے موجب کے زکات بھر کے تاگی داری دے پیغمبر علیہ السلام بکے دا شرائط دی ولکھا وعد اللہ الذين وعد كري اللہ جل شانہ اگ کا سان تا امن چی مانرو نے من کم تاسن عامل الصالحات عمل خامخا پات کې ب له خللا دی پمکه کې مشران کې دزمه کې یا لا تخف خلافت بولور کې خا دی پ کې کې ت خلف ل نه منو قبلی لکه سمنګه چې خلافت وررکو غ کسانو ل را چې مکې در نهولمت کې ن نهله هم دی او خامخا مضبوط به کې دې د پا لرري تض له هم ارتظ چې خوښ شو او له هم درې دپه وولی بددلله نو من بعد د یم او خامخا بدل بهېدي لپ د یارله ن عملو الله جلله شانو به پ عمل راوني د امن نسخه ده د امن نسخه دا د یابددونونهې والله لاشرونه شي چې بندي به زما کې یو ما سره به شررق نه کو چې انته چې ان دا د عمل نسخه ده د چرته تا دا الله جلله شانو توحید دی شاته کو نو وجل چېې ای په دی عام او دربارونه دی عامپل نو مندن اونچت شو ولی تازه الله جل دی شانو بغاوتو کوو خلکو ستا بغاوتو کو ومن کافره بعض ذلك ک هم الفاسقون کوم چااج کوپو که پس د لاو دغل کساناند د فېقال واقع ممسات ته اتو د پابندیو کې دمون مزور د کاات ات او رسونه تعدارو کې د پې غمبر لاله کوم تررحون شاید چې په تا زبانې رح مکلشي یا لا ترحمون کوم تررحمون دی د پااره چې په تاسووم رامونکي چې لا مې تعاللی دی یا لا تصاً ل الذي نه کفرروهټر خالمه کوو پهغ ک سانو باندې چکو کړی موجززی د خلاصې دولو د خلاصې دولو یا موجز نه چې دن دون کې د عذااب نه ف اوور دی په زم او زائد د دی دی ورووله ب م رو خام به خاډیر نه کاره تو ورتلو دا مطلب دا دی چې دنیا کې به دا عذاب نه خلاص شي او آخرت کې به ما عذاب تلل شي یا اي ولغين امنو ليساذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحنمه او دل قوانين ذکر کي در قوانین ذکر کي بد دا درې قوانين چې نه د سره امن راځي په معاشره کې پاک دامونی راځي پاک به په فکرته کې معاشره کې دا درې قوانين نو لوبیا د پاکی ختمي اول قانون اول قانون دا دی چې تاسو د پردې په وخت کې نو ماشومان تاسو د خواته راځي خدمت ګاران تاسو خواته راځي نو هغېدي اجازت وواایي دا ته وایه چې بچ غرم کې را یا موطتن کې راځین او یاد یادسه هر دمون د مخک کې را نو اواز کوا اجازت واه یا لندې نامونه مومنو ل کوم لنج دا خامخه اجازت د غواړيستاسو ناغې کسان که مان کوم چې مالکان د خل لخی لاونه ستاسو یع مطلب ستاسو غلاماندي وال لغېله لوغ خللوما اوغ ک چې لا نهرسسیلی و کاین کوم ستااسونه سلا م راتن په درې وخته کې محاتو کې دجی را ځې اولا بالغان لري دي په سه سپږي نو درې وخته ک به هغې اجازت گواری من قبلې سوالات الفجرې مخی دو مزد ساہرنا وحین سضعون سیاب وکم او کل چکدی تاسو جانیق پلی منا زہیرت اپ وقت غرما کے واسکٹ کمیت داخل کو باشی زمان لیکے ومین باعدی سولات علی شاہ او پس دو مزد ماسو تن سلاسو عورات علی کم دادری وقتو ندی تاسو دکارا رئیس علیکم جناحون نشت دے والا علی حمن پدی بانے جناحون جناح بعد هنا پس دې وختونهنا ته افونه عیکم دې نه اعللااو نور وختونه کې کهزی را ځ به تو افونه عیکم ګزیدون کې عیکم ستاسو د خدمت دپاره بعض کوم الله بعض بعضې ستااسونه په بعض نوور روبعې یعنی خدمت کې دا ستاسو نو کراندي د ب الله لکوماتې د غرنې بیا الله تاستا حکوونه واللهوالي مل حقيم الله د پوک م تو حالله دا بلغلهپالو من اوس الک دیغوی شو د چېلووی شو لګاونډي دی دی او کشتهدار دی دی که د په کول دی دی او که د معمات دی اغ ته به چې کور ته راضې نه اجازت به وي در واده بهلو ټا کې چې اجازت دی در ظم دغ بار بهله سوکراي در تهوی چې راه کورته بیااجازت ته به کور ته نه در نه کېږي دا بلغه لپو دا خو زمونږه تر کور دیمونږ ور که و دا خو زمونږ دتر دماما د کاکا زمون دي د سيناريقونه ګرځټه را نوی او دا خو زميږه گاونديان دي او دا زميږه گاونديان دي او د کله داسې د وړاندې نه زولان زمون غوته د پرده زمون غوي واس پرده ماته شي نه یو بل سره همداسې تعلقاته څنګه د پرده ماته شي وی قران او سنت شاته غرضول رسول الله الله علیه و سلم د پرده بیان کو میره صحابیو ته د لویوار په بارکه سو رسول الله الله علیه وسلم الحمدلله لویوار کومرګ دی لویوار زمونږ استاد وی لویوار دوار لویوار داسې دی نو غفلت کومشتدانا خو دې لپاره ګور صحابه چې د دنیا پاک خلکو او انت کی صحابيات چې د دنیا پاکه خلک دي دا ری باوجود صحابه او د صحابيات نه پردا کولا ولې دا زمانی پاک خلکو د صحابو نه پاک مونږ نه نیو د زمږ پرده ماته دی او بلنه زمږ پرده ماته پرده ماته وینځتې شریعت یې منسوخ کړې اجازه بغواړي کوونې ته چي دي ځوان دې اجازه بغواړي اجازت استاد یې نه اجازه بغواړي کما ستا جن الذینا زمونږ عبد الله مناسبه دا بلګرته بدوګوي پہچانته اخلاصي او په دروازه برادند شي دین دې راشيز دا کړې مسلمان دې ته شي یو کس را ته ووي کسه راته کره وي زمون د داسې پخواز ماله کې ګاونډیان تر شو زمونډېونه کې رتندارو پ ګډ روخ خل مشر سر و لشي او وانانو ظالمیو راغلی وو بیا ګاونندیانو تر مخکې لا وويناله سی د ورګله هغوی ورته چې معما مونتهه واده دی را زیب هغه بستن تونونه خوده و چې دا خو مونه زارو زله معامله موږ ورته کړو څومره ګرځو ذاته ګوره په نړۍ په خیال ساته ماښوم خپل ماشون ته آداب وخایا اخلاق او ورته وخایا معاشره کې دا خبره نشته معاشره کوي چې څنګه زوږ ورکه ما او څنګه ګټه تل جوړ کوم فخورا کول ورکه کوم ګټه کوم بس دکه موږ ماشره نن څه خبره ده او سکول تلانه له څوک نرانوي او خپل آداب او اخلاق او وتنخي او یادا چې په دې سره سا نو تمستا زنن الذينه نو ته خللاق معلوي نو ته ادب معلو عجیبه معشره ده تم تا ن الذي نه دکه څنګه چې اجازهختهوا سانو من قبل ل چې مخک نو ک ل که د غرن ی اللهولکو معياتي بیايعې الله ج شانوتهست ن خل واللهمون حقي واللهجن شانو خو ه م وال دی والکه من س دویم قانون کرک ضیم قانون داره چې زنناانه دا اوډې رزیاته ب ده وزبر کوم نشي سمبالوله نو هغه داته ورونه ولا کېدره ليو او کې ګرځې دې چې جائز دي ولا واځي نه شي دوپټا مور په څیر ور دی درون دا دا چیکم درانا پړدا دا نو درانه پړدا هغه لې کولې چې بډای نه خو زموږه دا او دا دور چې دا د ټکنولو کدي کې د بډای مور کا بلکي په دې کې ګډه لن پرکار دي چې هغه پردہ کې د اذور انتهايي دي البته نوږي چې اوب دنه ویډیو کړي والقواعد من الناس عباد مغال دورد والقواعد او ناس دې ګډایګان او ځنه انونه هغه لا يرجون نکاحا لا يرجون نکاحا چې مه د لري نکاح ان نک دا داسې بزبخت مخلوق دي جديده دی او په تراو کې مستیا نه کې ال بل دیو ګان ولا ربان خلق له فيديو غالي کې قسمه قسم نکاح هن د نکاح فليس عليكم جناح النشت فديوانس جنايه يضان فيابهن چکي دي سيابهن لوي لويسا درن خپل غير متجد بر رجعه بتزين انا بهكار كون کي خپل دون سنگار لرا ساده بیا ګرځي و ايستاف ندالچ نكري دي لغولي ترګي تورې کړې چې ما ته قرآن اجازه ترلې چې ته دا شانتي کړې و اي ساعفنا خير لهنا عاديه دعتزان ساعتي دوتلنا زان ساعتي طردي كي خير لهنا داغري دي ديدي بار ولاو سميون علي الله جل شانه اوريدن كي كو دي يا ذاتي لكوز بار مالني مال داغي بار دي ما باخداني شي كولي تي هر دغ كي بپون يا شي وراضي با او مال اكثر مشران زنانه سنبالي بس راو ديونه دا شانتي دو پات انت کوو خوواانهې خفض هغې د پورونه کناشي د کور نه دروااضې له بهر را په کار نه دي چ را وي د خلکو نظرونه پ لږ ب کاره نه نظرونه پ لږي قمان کسم نه نظرونه او دا خني ل حاله لاما حرجن نیته دی پړون باند دی اوس دریم قانون ذکر کوي دریم قانون دا دی چې سباب د چکم چې کمم غ ختمې اوس یو انسان وړون دی یو انسان ګړ دی یو انسانغم معضوره دی اغه د ور پهنو پهلوانو کورونو کې خوراک کول چې ګرځیدې را ګرځیدې شي یو کور ته ځبل کور څنګه اکثره دا ځکه کې نو اغه جایز دي چې د خپل پهلوانو د کورونو خوراک وکړي لید او روغ رمټړلې کله په کور ګرځي کله په بل کور ګرځي او کور کې بل خپاخا کې بل کور کې بل خپاخا کې دا به کار نه یې خاص لیس علالامه حرجون دی ون بعضې على لا مااپون با حراونې تنسییا وله ار حرا نوشته دی په و زور غاً ت د د حاً کله کله زور غباً ت د داً کله کلی یو ځایته دا محبت بلې سیوا خلکو و ته و را ای ته م د قر بهې کمېږي ماش چې دا خبره کله ماشین به بیا یو راست ولي سر را نه راقدرې بیا کمږي زر غ ت د خبال کله کله چرته ز را خپ خپللوو که هر وختې مزه او سرول خو د سر راړو په کار نه دي چې دروازونه دن نه دي بس سر سره دي کمي که نه شتهېټولون بانې حرج سونه اولل ارې اونیشته به ګبانې حرجم سونه اولعال مریض حرجونه او نشتهري په مریض بانې حرج سونه ويماتې غګونه کو دا زه معشرهې دا ل موثبت دی وي د او ایماتیوی غگو نکو دستان پردکی رسول <سؤال> اگر تغف کو ضرورت سو چتا تی خیر آلیوی تری داگی لیکی والا علا مجیب و مخلوق تی علا المریض اولاسو نمیلا والدام ناجائز دي ولا علا او اونیشت دی پناجوڑ بانی حرجن سو گنا ولا علا الارج ولا علا انفسی کم نفزانو نستاسو بانی انتا کنو من بیوتی کم چی خریتاسو دکورو نقبلو نا یعنی پس پل کور کې خورآ کې بجاته او بوت یا با کوم یا کورونه د پلارانو ستاسو او بوتمه هاات کوم یا کروونه د میدو ستاسوونه او بوت خواان کوم یا کرونو درونو او بوت خوا یاد کروو د خوند د او بوت یا مایکم یاد تر کرونو د ترونه ستاسونا او بوت یامات یاد کروون د په فگانو تر ت خلکو د پلار خورور او بوت یاخوایکم یا د کورونو د معماگانوته خپلونه او بوتې حالاتې کوم یا د کورونو د ماسیگانو د مورخورچي حالات کوم د خالاگانو خپلونه ما ما ملکه ای یا هغه چې مالیکې مالکانې تاسو مفااتې هو د چابییانو دغې او ص کوم یا د کورونو د مګ ستااسونه دی نه خوراک په شي جایید دي ځکه د لدي اجازت عام ملی چته لیس علی کوم جنہ و جناہ و خدا نے چا ویته خشیہ ته طاری باندې ور شیری و ملمنو لازم باندې کړی تا وسته نوازو وله نہ چې سو میاسری د برابر خور او ډوړای و غیره تنصاری لیس علی کوم جناہ نسته پتا سو باندې سو ګناان تاکلو جميعا چې تاسو یو زایو دے او اشتا تنیا جودا جودا دوار جائز دی دا نه چې سو ګډانا سین توته اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله کله چې داخل شئ تاسو بيوتو کورونه تاسو فسلموا على انفسكم والسلام واتوي فزيدوا كل غالب تحية من عند الله ده توه من عند الله ايده الله نه حديث کی راضي حضرت نصر الله تعالی الله صلی الله علیه و سلم بچیا کله چې کور ته نو انته سلام کوه زکه دا د خیر او د برکت د نزول <سؤال> باعث ته کور ته ور دنکی سلام کو السلام علیکم و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دغه دا شانته کور ته را دنکی کو دا شانته به کور و نه به سلام کی او نه به دعا کی وای په کور کې خیر او برکت مشته دی استاد جی چې سره اذینو اغلنګي تا ته چې کور ته لین السلام علیکم ورحمت الله و برکاته نو لوی زوی او په خدو باندې سلام اچو نور دا انسانان نبی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتم دا شوائی دا دعا دا او دا مبارکاتا دا دا بارکات وعالا دا پاکیزا دا پاک خبردا عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ روایت نروائیت و ورسول الله صلی الله علیہ وسلم د د صحابی دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نتاکو سکو چے ایو الاسلام افضل کم یو اسلام دیر خدے ن رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته خلقوا او خلقوا السلام قل که څوک پیجن او څوک نه پیجن سلام پی پی پی ماته کوا او خلقوا الخراق وقل چې میګیدنه داننه ونی نو کول کې به د خارې برکت راشي نو سلام کوا مبارکتن دا برکت والد حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته صحابه ارجو چې ار رسول الله صلی الله علیه و سلم نه خاص تعداد کې راځي خراق کو خور که موږ مالګو نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاید تاسو موجوده جوړه کړی نو بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خوراک یو ځای ترا جمع کوي یو ځای ته خوراک را جمع کوي او بیا اخلي نو په دې کې بل الله جل شانو خیر او برکت واچي دا خیر او برکت ذریعه اجتماعي خوراک دا د خیر او برکت ذریعه بسم الله توای کوړه چې دې سلام کوه ماشومان تداوخه کور تا چرازه ای بای سلام کوی چه دروازه نرادنشی سلامونی که واپس ای که و تای واپس ششا او سلامو که بیار آزاب آداب و تو خواه دروازه بنده وا چرازه نکی که سلام کو وا او پور کور که دامای چه دا ششتر ای کنیشتر دینا سدغم خبری پور ان آدغم آ خبر مور کور دادکور دا داخل دو آداب دی این نمال مؤمن زنانو لخصوصا دا پکاری څخه ورته څنګه را راډ نه شین دغه خبره ولا ساتلی ان هم المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله یقینا مؤمنان حق تعالی را ایمان وروړي په پیغمبر د و اوه دا قانون معه او علی امر جامع دا زندگی چې دنه دا دا ژوند دایره دن نه ته ول پکار دا سر او شان ته زاد ژوند کې رول لی پکار یقینا مؤمنان تحیته من عند الله مبارکته طیبته دا ل کې الله لکومل آیا لکوم تداخلو خ یعنی د يعني الله جلله شانو تاکته یاونه د خا مخ چې تاسواک نه کار واخلی ان مل مؤمنونه ل نه عامو یقین ممنقی کساندي چې ما راېلهپالله بانې رسول په پ غمبر د اللهبانې ذاسانو ما هو على عملن جامین که چې رسول الله سن الله عليه وسلم سره پس کار د مشهریبانې لم ي بونه دی ن ح تا در دی پورې الذيین <سؤال> ې کسانې تا جنونه که چېاجزت غواړ طانه وله کل منونه بالله ووررسې د کسان د ایمان راړیبلله په الله بانې په پیغمبر غمبر د الله بان اجازت غواړي یاره زه د دل ته دا مجلس دی زهه په کې خو زما کار دی زه زما چې اجازت غواړي طانه دا مومناندي دا مافیک نه دي فزه تازدو کله بعضې شیم کله چې اجت غواړ تاه دپاره د بعضې کارونو خپلو فاضل <سؤال> لیمن ش طله هم اجازت وګ ت دی ته لیمن من هم د پاه داغه چا چېخواښي چې خوستا خوا من هم دد واستغفر لهم هم الله بخه غواړه لره داله بخه له ځکه غواړه چې دی خو تا سره استاد مجلس اتره خود او استاد مجلس د دنیا کار په لاله د چې د دنیا کار په لاله ولو هواه از ګناګار دې خو ولو هواه ان الله غفور رحیم ان الله عذ بخون که مې رب العالمین ته جل و او رسول امر تاسو आवाज د پیغمبر بینکم په می تاسو کې کدو عاي بازکم بعضل په شان د بل نه د باز استادو په اذن را قد علم الله الذين يتسللون منكم لوعدا پیجنی اللہ جلشانو کسان چکشی گی مین کم ستاسونا لوازن دا پارا پناه قناحای آسنو لو اغا منافقین دی آغا او کشی گی مجلس نوزی زرگونا کلا شی گی لوازن بنایی آسن لکی فالی احضر او دیاری گی آغا کسانو خالفون آن چې چه مخالفت کی آن امری دا امر دا اللہ آنا انتو صیبم چوبارا سیریتا فتنا تون فتنا او یصیبم ازا ابن علی میابور سیری الا ان لله ما في السماوات والارض خبردار د الله په اختيار کې هغه سړي چې فاس مانوني کړي او قصمه کوي نه قري عالم ما انتم عليه كننا الله يقول به قال ونه چې تاسو ته وي ويوم يرجعون اليه اطعاره چې واپس پکړي چې تاسو لري الله ته په نوم د خبر بده چې تاسو نه ربه ما عملو چې پاک چې يملي والله الله جل شانو بكل شي فا هاری و شبا مِا عالی من پور این اوہ ویڈا ایسیم و اخناد ایسیم تبارک النادین ازداد فرقان على عبدی نیکون لیل عالمی نبیرا لگینا وَاتَّقَدُوا مِنْ دُونِيْهَا لِهَةٍ لَا يَغْرَقُونَ شِيْءًا وَهُمْ يَغْرَقُونَ وَلَا أَمْلِكُ وَلَا نَبْتٍ طَرًا وَلَا نَقْعَ وَلَا أَمْلِكُ وَلَا نَوْتًا وَلَا حَيَةً وقال الذين تبغل هذا إلا إذن كن الصراح وأعاله عليه قومه قرون وقد جاءوا بالموزورة وقالوا الأساطير الأموالين كتبها بيثم له عليه بكة ورصيلة والحمد الذي علم السر رب السماء وجل ربي النمساء وقفو الرحيمة وقالوا هذا لهذا الرسول يكون الصراح ويمشي بالصراح لا لا ان الذين يملكون فضل معونه ديار القاعي كنذل طبن وجن تن يكون من هام وقال الظالمون جد تبون الا رجل مصحوله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سوره الفرقان بترتيب سورتوږي پين ريستم نمبر 2 او پهن ځول کې د ور څلوي په نوم باندې په صورت یاسین او مخ کې د صورت په خاطر نازل شوی دی پته صورت په خاطر دی دی په نزول کې او مخ کې صورت نور کې رات په رادو په قادی باندې عقیده نه د شرک وبا ثا او سپذی صورت کې رات د په شر فل برکات برکات برکاتونه برکات ته کوم کې الله جل شان اووده دی دیبا د دربار د غزان پر سرکاږي جارو او د دربار غربي هغه هم کورته تو کې راړی موږ د دربار غربي دا وایي هغه هم راړي مال ګمراړي خاورې مراړي برکت اتهونه چې الله جل شانو دې مبارک دي کول او برکت چې د سشي هغه په نصوص قضيه او په قران سره ثابت دي په دې کې برکت ده دا اوس موږ وایو چې قران کریم دا د برکت کتاب ده قران وایا خور کې باندې برکت راځي مخکېمونږ و سلام کووا دا د برکتت ذریع ده پنجه بانې روړی خوړ دا د برکتت ذری بسم د اسممللا توایا ته ووا برکت به ک را او پات داورې خبرې یو کس را تهوي وي حارم ته تللیو د حرمم نه راې وي هلته کې زمار وارو ووي د غلااپ نه دا چې یو بدرې تعه ووي او د اوستااج ووي داسې پوچبو کوي او وي ان مدي و یو تار له تعلم کتب یا بنت یی تاسو غوښتل چې تاسو بیا د کوم درجه نو ما ته یې مې دا تابل نه چې کار وکړی نه ته ورځو دا بوتل زو غلا کړی درته د غلا کې مې د کوم ځای نه برکته ده الله ذکر له غلا کړی د اجازه تامو هم نن دګې کوڅو پکې پټ کې نه لاس پیوړی ما ته تاسو دلته تامونه راپوښی څه څه به وینځل کول نه و څه سرووري دا ټی ډیوټي دلته نه راایي اګه زمزم چې دې داو اوګوری ځکه الله جل جلاله برکت ته چولې پنو څو سره ثابت دي چې پکما کې خبره کې برکت ته مونږه منو او چې کې تا ځان برکت راوځي په نو څو سره قرآن سره ثابت دي حدیث سره ثابت دي هغه کې در سره برکت نه معنا د دربار وروږی کید کم ځان برکت راغی خاور کې کم ځان برکت راغی دا چا ویلي چې پکدي کې برکت دی برکات خو ته نو په قران, و سر بے قرآن او حديث سره ثابت ثابتې چې د برکات ته باځه کله کوئی د برکات نه موندې وله نه موندې برکات قران واه دی بسم الله واه دې کې برکات ته او ابي زمزم څخه الله په کې برکات اچول او دغه شان دی ډیر سري ځای د برکات ځای دی برکات موندو خو ساده برکات نه موندل تا چې د ځان کم برکات جوړوي برکات ته چون کې بهاري وسی الله چې چانو دي نن دته کې د رد شرک په برکات د دینه دا شرک شروع کیږي دا کی د برکت نه شروع کیږي او د بل ربر په اخر د سوره نور کې بیان د عظمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم او زجر د پارا دا غچا چې مصدر یو تو کې کې پر رسول الله صلی الله علیه و سلم پر مخالفت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت دڅغت رد شرف البرکات او زغوره عسا برکت او د معصوم باندې جائز ده او رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع پاکی شي د رسول الله صلی الله علیه د او دس اوغه برکت د رسول الله صلی الله علیه و سلم لا برکت تي وینه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د برکت نه لا کو او هغه په مننسو سره ثابت دي او د داخلن دا من ته ده براکت اخلی او مو او داس چ نهې پیر نه براکت اخلی نه براکت صرف د رسول الله صول الله عليه وسلم دی او بل چې براقت بیا ثابت شي دی چې د نوبی اسلام اخت یدای کې او پید کې د نبی اسلام کمی دی په قنده کې وي لت ما سره په سرت ما ته په سره ثابت کې دا د نوبی اسلام کمی دی د چېو غورې وي د ل بیا ل اسلام کمید بهند او بعض چو وګورې په ضرګو خلک له راغلی اوې ځای کې اعلانوشي چې د نبی بیا ل حدیث حیث به کې د ل بیا ل السلام قرآ به نهې اوسته دلته اعلانو کاه شي مادارو د ل بیا ل اسلام کمیت ته زلته ک راغلی د ای داسې ضایني دا ب د بل چاغې چته کې د می جوور کمچ ب راړې ب تاې او خلک د کوم کمم ذایره به خلک دیدار ل د ل بیا اسلام کمی دی دبیر اسلام ووهي دغه موجود ده دام خلک چې خلابې دي به مه کمی ل بیا رامن وه ل رامن دی نو دغه دا د خلکو ایمان دی او تباره کل لرې نه نظر پر کار دی کوونه لعاال می نه ننظرره و کل چته جنډ را دی وه او دا جنډ له نو اسلام را کړی اما او در اماما درتهله خلک تلل دیدار له او تې پیس ګټ ل خلکو زرم داسې پسي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ليكون للعالمین نذراذبا ندی پرادی پیوشی پرادی نو اور سره کې دوکه اور سره کې دوکه خوشاله کلهستون وته غړیږي خوجه کم انسان او ته صفه خبره کې د توحید د سنت خبره وته کوي نو بس هغه ارین اثر کوږي برکت ته چې انکه الله غزا آپ چرا لګلې پرکه انکه د د باطل په بندخ بلوالې لِلْعَالَمِينَ ل ال می نه نظیر راې دپاره ج شي ل مینه دپار د مخلو کاو یرون کې الذي له منکو سما اتې ورم اللهغ ذاات چې چېغ لره بعد دامانو دزموک دا وله می تخذ ولدن او ن دی میوله ن وله میکل له اندازه کړی دی هغې خاص اندازې سر هر شي په اندازه بانې پیدا کړی دی د اندازه نه وانه دی پیدا کړ اوس روز رو ته وګوره د سرګر چې سمومره ګراندي نو الله د سررو قیمتتی جنداهغې اندازه هم کاره کړي ده منغلو ته وګور ان هغې انداز مو کار کړي نه په ګتممو کې خلک لګې په کالو کې لوي اوس ګټی چېرېلو ګټې خلک پهګنیازو کې لي دغه هم یوکېسم نه منغلو هم ده او د عام ګټ هم ده کومال <سؤال> غلری نګی دی را موږ غټی ډیډی خلک د بیازو نکلیه ارې شه پان داګه ته د دین وجود مالميږي واتخذون من دوني اعلی تن د الله تعالی نور مددګارای لا يخلقون شی ان پیدا کول دې شی او دې پیدا کوي شی نه لا یملکون الیان فسم ذرو ما ته به س پای نه به ما ته نقصان ورئ مړه هغه د خپل <سؤال> ځان د پایدي او د نقصان اختیار من نهري نستا دپاره ګې د پایې د نقصان اختیار من شي وله عملیکیکونه نین پسې زرن واللا نهفن اووادار نهدي دپاره د خپل ځانو زرن د پایې ولا نهفن زرن د نقصان ولا نه نه د پای دی وله امیکونه ولا نه او مالکان نهدي د مرګ. والله حیاته نه د جووننو والله نه شوه او نه د دوباره را پورته کېدو تم د دا ووایه چې لوی وان چې دی هغه په خپله خوعمل شو او کاله ملرکلو لا خو الله ملکې دی او کهته ووایه چې ن د ملکه نو بیا خه لی ژونې خ کړی اوغا دې خپل جووند اختیارمن نهوو تا هغه د خپل جوون اختیار هغ چې ددينین کار کومه چې ډېره ز دګمي نوخواندملکې او هغه د خپل صحت اختیارمن نو هغه بهنا جوړه کېید نو وسربهم دردراته تبا به عمرات له ليزوان بنا جوړ کيدم ولا حياتن اولاد ژوند ولا نشورن د دنیا پرته کېدل ديو نبی عليه السلام زمانه هغه زماني زمانه پروتو بزاله شادر چول او قال الذين وياك سان كبرو چکو پره ک ان ها لایق ایکولې ایک ایک تراو لديده مگر ضروري چې د زالې جون کړي مړ دادې نه چې زان دي ګيره غلط ترجمه او ذا پټ کې وانه هو وع... درم در دي پ د ظان لر عليه قوم آخرون وانانه امداد کړی دی امداد کړی دی د د سره عل کوې وان نو خلکو نورو چې چیس ننج نه نور خلک دي د سره تریان دي ور فقط جا اوبل مو زوره یقین دی را دي په زللم مو په درغ غبان وقالو واې دا کسیدي دا له نو اقت به ها چې ل کلي دي دي ل رافه له عليه بکر عاصلويله زمونږ استادو دغ دا خلک و اغ ب چې درسکول و دا خلککو چې استستا ټوله شپیکې د ظه او اغ لیکل بیا ساار ووي دا کسی و د ظان کللي دي په یتم لا عليه ما خپل وا غمره ل اسلام انزلهله على مصره في السماوات وات لیکن ن را لک لیے دل اغزا چ کو ر پاس مانو پدم کو کہ نو کارا فر رحمہ لیکن اند دل اب خون کہ مہربان وقالوا اری تو پیغمبر علیہ السلام نے ترز نے کہ صحیح وی دے پیغمبر لا یا کھلو تو امشی فی الصواک چگر جی کہ خوری خوراک و امشی فی الصواک او گر جی تو بازار نک استاد جی تو مل سکے اس کیڑا گڑو دازین لو جی استاد تو مل سکے والا ولا علیہ ولی نرا را لګ ل کېږ پرشتا د باندې پاستا په یکوو ماهونه زیره چ شي د سره نظیر را یارهون او یوقالي ی کنځون یاولین را غو ل کېږي دته کنون زانه تتكونونه له جنتون یا به شي د لره باغ یاو کللو منها چې خوررا کېد دی راغې نه قاله ظاللیمونونه بس مړه چې نه جو نه شو دا سلیون غونه دی او دالی شوي کومې واز کړی وقال ظالمون الې ظالمان ظالې ما انتهبیونه تاستادار نه کوي ا ژه مصوره مګر یو سړیدي ونی شوي یا مصوره ید او سړی چې للی وان شو دی په جادوود سره چې دواړه معې ای کې که نه مصورور مانه ل ون راې مصورور مانه جادوکری شوی هم راي من داسې مانه چوکې بیا دواهمانانی ځای کېږي الاه جو ل صوروره مګ یو سړی چېلی وان شو په جادوو سره په دووانې چاسم دمهچړ دی او بسدللی شو دی تی شو دی او ضررو ور کې په ګوربو لکنلم سان سرنګې بیانې ستا دپارهې تعه پهغلل بل ذی گمراہ شو فلا یستطیع ذی الی طاقت لذی الذاریح کے تبارک اللذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری بیا خبرت ذکر کی برکت اچ ان مبارک بھی کُل شیء ان اللہ برکت اچ ان کے بہار ہو شی کہ اللہ آدین مبارک بھی کُل شیء ان اللہ برکت اچ ولشی مبارک برکت اچ اون کے مبارک چ برکت پک اچ اون لشی لو قران مبارک دې ابي زمزم مبارک دې بسم الله مبارک ادا سلام مبارک دې داسې السلام علیکم خدا مبارک دې تبارك الذی برکت چون لږه لاغه جات ان چا ځان له ک خيره که چرئ غواړي د درب کی تعت غرد دینه هغه سينه وزي و من ذالک د دینه جنات تجری چه روانی بیلانی دباغون داغین والی ویجا اللہ کا قصورن او ویجا اللہ کا قصورن او درب کی تعلی را ویجا اللہ کا او بگردی تعلی را مطلب دا درب کی تعلی را قصورن بنگلی تلاسنگی پیغمبری دازی غریبی تیرے درې درې رازی اوگے دم رب رسول الله صلی الله علیہ وسلم یو زلی عزرت فاطمہ رضی اللہ عنہ را لنبی علیہ السلام خواتا پلاس کی دازی دوڑائی وار دوڑائی وار اچھا دوڑائی ټکړه واده جوړه نو چې را لدان تکه طلار کوله ده طلار کورونه دې له اسلام الله تعالی غواډه واده دي دین دې کورونه حضرت فاطمه رضی الله عنها ته بچي و لرا دي وای کوم کې راځلږه ما چې یو عادی نشم پوره بابا جان تر ویځه وګون غوډانه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو را اوګه دې ورکاټ شو ورته بچي وي دري رضيباد استاد پلارګيډ ته دا ولا نه ورغنه نشو نو مشریکانو بچدا حالت دي نو لکه وي ته د عمر غريبي ته او د زده د دی لوګي تند ته رہی نو ځان د د پیغمبر د سربتاله لیدل د سره بداسې بنگليوي داسې نه ورونه با غونه دبر په هغه کامیابی دیتا یې چې او نن سبا هم کامیابی دغه د پلانې کامیاب شو هټکی خو سین دواله شه او شه او د خو سورادر بغیته لربنګ کامیابی د اخرت ته بل کذبوا بساعه بل کدی دروژن غنی بساعت قیامت لار من ونت دب بساعت سویر او یکینن موږ تیار کړه د پار دارا چا چ نسبت د درو کې بساعت قیامت بساعت قیامت کې سائر اور بل کړي شو اخا الهمن کذب بساعت چې دروژن غنی قیامت سائر اور بل کړي شو موږ دل اور بل کړي شو تیار کړه ویزاره اته م مکان باین سمعوا لها تغیظه و ذیرا څنګه جهنم دی لتیونی دیلرا بمکانن بعید دذعل رینات سمیعو لها نوو بری دیلرا تغیوند او زفیر قرام بدل دغه سینا او زفیر هئیدن ګلاندی کی په هئنی کی ودا جہنم او ازن او په کی ماس مطلب دا خطرناک خطرناک و اذا ولقو کله جوګور ذونه چنه منها دلی اور نامکانن ذیقن فزاید تنگ کې مقرننا تلشی بده داو ہونا لیکه صبورا م چې به وي په دغ وخت ک دی سبوره د او یا د غواړي برې هوکه په دغه وکې سبوره حالاقات حالاقت غوائ لا ته دومهبوره مغواړه تاسو مبل تاسو مواړه تاسو ن ن سبوره واحد حالاقت یو ځلی یو یو حالاقت مواي ودون سبوررن کره اوواړې حالات پلو وا پیغمبر علیہ السلام ا علیکیکه ازارې که خیرون جن نپل دی لې اوید متفون ا دا غوره دی یا جنت د مجې راغه چې واده ور واده کل او مت یانو سر کارت ل هم جذاونه مصیره چې کارت ل همجزذا ان وي به دا جننت دی لره بد لاوه دلو جنت ته لهم له هم پیا ماشا د خالی دي نهپیه او دی لله ب جنت یاه دی چېې واړي میشهوي بدې کې کان علی ربکا و عدم مسولا کان علی ربکا دق ربتا بانی و عدم مسولا و عدم اختلی شویه و یوما او پا اغنالت بانی احشوروهم چرا جمع بچلیل روما یعبدون اغا چده اعبادت اغا خدایان چده اعبادتکو من دون اللہ الہ و دالانا فا یقولو او بو ایل شدیتا انتو مطلل تم عبادی آیتا سو گمرا کرو بندگا ازما امنهم یادہی خپلګ باندې ګمراشي وره کلارې دا قالو لوای بده سبحانك پاکيتا د رماي مغيلانا دي مناسب منګل را انت کې جوابو کې ان نتقخذ من دونك من اولیعه تونس منګا الى واسان من اولی انور خدایان ولكن ولكن متاتهم و اباهم لیکن پایدو ور کې وتا پایدو ور کې او پلارانو د دیته حتا دردې پوره نص ذکرہ لاو د را چې هیرر کې توه دوه کارو کومن را وړې یو کوم خلاک شوي دا ګوره مقاله مه الله پاک به دد دا خدایان راجممه کې ل ان به را شي کاکاسې به را دا نکان نکان خلک چېد به را شي پهد نه به تهپوسوکې چې زما دا زما دی بندگانانو ته تاویل که دا نه در باندو ختم ما لغانو لغااه ببد بندې دی و چې نه مخون ماندي وویلله دا په خپله باندې گمرراه د ته ما ته وای دا مکالمه د قووتانو د انسانانو دا مکالمه چې داو دا خو انسانانو انسانانو ده دا خبره خو د انسانانو انسانان ج چې د داياتونه د قووتانو په بار ک دgutانو ياتو مسلمانانو پهون کاانوقوم منوره د ی قوم حالاک شوین فقط کر زبور کوم ب ماته پولونه او بلی چې د تاسو ب ماته پولونه په خبروتهقولونه چې تاسووا لا تستطيع وصرفه ولا على أسرة تتعكب بني الله لديه ده أول ودعا عزابانا دهين دهما منكم وفي ذلك الظلم أنكم منكم لديه هو بس كوته من عزابان كبير عزابان وما رسل الله من قبل من المرسلين وما نجد من المرسلين من قبل من المرسلين من المرسلين ده پيغمبران إلا إنهم لا يأكلنا توعاما لكن خامة خاولي خور. كوب خورعات یم شوونه پله او ګرض دل ب کوون توهامه یع خوړه ب خور را کوو یم شونه پلا سوو ګ دل به په بازارونونه کې جهله بعضزار کوم دی بعضین فتنل او ګ ګرزومونه بعضې ددي دپاره د بعضو ف نهتن امتحان امتحان دی او امتحانو اززمای چې یع پیغمبرانو د خلکو سره ج دا کو مطلوکهه د دعوت راغلی ده دا امتحان دی یا مالدار امتحان دی دپاره د غریببه او دا روخ چین نو دا امتحان دی دپه د ناجوړه د بیمار شریب زتمن دا امتحان دی دپاره د کمزوري بعض بعضې دپاره د بعض د پ نه هر یو سړی په امتحان کې تتس روون تاسو صبر کوئ وکان رب به که ب را دی رته بس رالیدن کې په وخت در راتللو یین چې و کله را بیا به تا ل زا در کې وقال الذي نه لا رجونه ل قانله لاون ع نه ع نه مل کتهونه رارب بهناله ق تک بروپیان پهې معته اوون ک كبير را اوس د بل فتنېکر کوي مخکې و چې مونږه دیدي یو بل دا فتن نه کسان لا جوونه ل کاه چې واکی لري لولا انزل علینا الملائکتا ملائکتا اولینا نازلیگی نرازیتو منگبانی قرشتیو نراربنا یاوینو منگفر رب لقد استقبروه فی انفسیم وعاتو عطوهن کبیرا یکیناً بی لیوکر فی انفسیم پنافسون اقبلو که سر کشیو که سر کشیلویا یومی ارون الملائکتا لابشرا یومی اذل المجرمین او کم ارد شدیوینی ملائکو لا بشرانو لا بي خوشحالي يوم اي دن پدغ رزباني للمجرمين دا پارا مجرمانو ويقولو نوائي باري حجر محجورا ملعق بوئي منشويدا خوشحالي استاسونا محجورا پنامنا كيدلو سرا وقدمنا الى ما عملو من عملين فجعلناو هبا منصورا اور عمق بشمونگا الى ما عملو ها غصتا جده عمل کرده من عملين سا عمل جانلاو پسو بگر زمین آغی لرحاب آمن سورا دورا لزول شوی اصحاب الجنتی آوان داند جانت چی یومی زن پدہ غرز بانے خیر و مستقرن غربی پزائید ادریدو که و احسنو مقیلہ او خستبی مقیلہ پزائید ارام کی یوم مستقرن پزائید اصیدو که یوم تشقق سماعو بالغمانے پا آغرز چو بچوی اسماعان بالغمانے پشاند وریده یعنی کل غمام وروف اجارت یو بلپمانا بانی راجسا ونزل الملائکتو تنزیلا اور آخوز بکریشی ملائک تنزیلا پر آخوزول سر الملک یومی دین الحق و الرحمن بادشایی پا دغرس دا بانی دارشتیارا حق دا دپارد میرا بان بادشاہ وکانا یومن علی کافرین آسیرا او دا دغرس با کافرانو بانی گرانا یومی عزوزو علی معلی دیه یا قولو یا رسول س با غرزمانه چک برګي ظالمان تخول لاسونه باندې وای بچای افسوس چې نيګونه مې ماده پیغمبر صلی الله عليه وسلم یا دې پیغمبر حکمونه مننه نه وي د موبل حکمونه مننه نه وي یا ویلتا لې ثني لم تخذ فلان خلیل یا ویلتا هاي تبايدمال رليتن يفسوس د لم تخذ فلان خلیله من ميوي ني ولي خلیلا دوست لعنه فلان لعنه فلان خلیلا دوست دابت دوست ويار بد بدتر ازما بد مرګر چه دې نو دا, دا بد مار نه بد دي بد مار چه دې نو هغه به په بدن با با باندې چی چی نو مرب شي او بد مرګر چه دې نو دې به هر ځای کې شرم اي ذليل کي به رتوا کي به دي او خبيسان د خبيسان د پار دي وای وای کناغه شاعر ویل دي ويتجنب وی قرین سوءي واسرم حباله فیلم تجدان هو محيصا فذارهي وای دا بد مرګري نه په عرف شزانت نه بچا زانتینا بچکا دا اغا رسائی کٹکا کچر تکی تا دا اغا نا دخلاصی سلا رنمو میں فداری نفریگی دا لرشتینا وحبیب حبیبت وحبیب حبیبت صدقی وحضر میرا اہو کنل منہو سفل اد دی مالم تماری ہی ویدہ آغا مرگری سرا محبت کوا چی اغا رشتیاو والی اغا دو توحید و دو سنت والی وحضر میرا اہو اغا سرا جگر امکوا ذکا چې دا غنه مرتا ته خالص محبت را نسي او دا محبت چې په اخرت کې بدستا مرجر پیاکي نزان نه اخرت مرجر او ګورا وفی شيبي ما ين هل حليم عن الصبا اذا اذا اشتعلت بنيران نيرانه في عزاره او اي ابو غدواليکي او وفي شيبي ما ين هل حليم عن الصبا ابو غدواليک نسيته چې مناکي منناکیې او خیار سړی سبا د ماشومانو د خوونه نه زت نیران هو خیاه آې کله چې دیزای کې دز داخته دا سپین شي نو چې لږ خت سپین شو د پهې ک تاله یت ته اوس بد مرګری پرېله که نه دتهې پورېبدته د بد خلکو په مجلس کې ګي او بیا وي و اب خیاه لا د حی لقيې ته هم خو خلکو مرګرتیا کو کله تور طور سره مخامخ شي خیر صحابت میکون و او خمرگر آغا دی چاگر پاک دامنی چی چر دا گوری بخبیس بل خبیس سرناسی او پاک دامن مرگر زانا چې چی لمن پاکی بدنام نی یارباشن نی ون ناسو مثل در... دراہی ممیزتا ها فوجتنا من حافظتا وزیوفا دا خلک چی دین ویدی مثال پیسو پیزو... دی نبازی با پاکی تا, تا کوتا کوټه بیگی نکلی 5000 به الله رکه ته به پاک 5000 دغه باندې پلی او بعضه بتاته د اصل سره اصلي سره ملایږي بعضه خلقی او بعضه خلک داتي چې اغا ستا اخرت بربادي او ستا دنیا بربادي رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال ورکړل چې د خمرګر مثال داسه لکه اثر والا د حدیث مفهوم داسې دی چې ته ور سره کېنه نو خوشبو به در باندې او واستن غو نه کې پرش به در کې اتر بدر باندې ل چې کور ته را شي خکله نه دي او بد د بد مرګري مثال <سؤال> دا سر دی لکه لوهار سره ویلټر سره چېنا د ویلټر کاپې خوپل هم سور وي او ستا کاپې به همصور کی د بد نزان نظان سااعتهغ خو په خپله باندې بد نام دی د تا به هم ځان سره بد نام په بد د باندې راواړي د بد خلکو نزان ساتل په کاري که هغه هرګه خلکې لکه دول لن ې دیکرې باجانې کله په خرج عملکې خلک را ي د د همیان کوئ لکه دل ن ې ذکرې می شه دپاره دغهشان کېږي یقین اوړو د ې ذیکې د د قآبا دی جانې کله چې راغېمات ته و کاره چېلی انسان د خصو لا شي تا دپاره د انسان شرمون دا چې او شرمې چې وقالله غسه وایي پیغم وای به پغمبر پیغمبره لسلام یاره بز مه به نهقوم ته خو حل کور کنن زما پم چې دی دا داقرآې کریم ځان نه لري الب نق وئ و نه بو کتاب کتاب را عو هیم طمت سکو بېسببغه ب خار ف حزیانې نه بضو کتاب ه عو ورري مکته کتابې شاته وررزو او تم سکوو بې زخارې ګډ وړو پهې بانې پر ض په او موضوي او خصوصم ضیب خو زنم په ظایو کویلهشي که موږي کیسه کټاره دا راغستی وي د کیسه کټاره کیسه نوين به ترخ کې نيولاي يو ځاي چې کیسه کاو کی ابل ځاي چې کیسه کاو کی او د قران کریم درس پته نه پاتې تو کیسه باندې ګوتل غوي علم ما قال الله او قال رسول کجاو کدا او کجاو پورتو د قران یاد بتنه وانه علم ما قال الله او قال رسول قال صحابتهم عرفانے ایلم خواړه چې الله تعالی او پیغمبر علیه السلام او صحابه ویل داغه علم خاوندانو او بیا وې یزا کسبیل المستقیم دا. او غیره سبیل الغوایہ وضلعله وردا غلار ده او د دینه علاوه چې سبیل الغوایہ وضلعله وردا داد ګمراهای او د هلاکت لارې وین له ابای پیغمبر علیه السلام جلب کی ایرو دما یقینن قوم زماتیونی وللو دا قران مهجورا پر خودلې شوی څنګه پر خودلې دا دې و چې پسروز پسروز پینو پر هم کېران غاړلې او قدیبان ځان نه پوا کو تدبرې نکو انزل <سؤال> القرانه <سؤال> لتدبر وجعلوه للتلاوه قرانه کریم چې د دا د سوچ او پیکر لپاره نازل شوی دی او د تلاوات لپاره غیر د تلاوات کې خو ثواب شته مونږه دا نه وای چې په تلاوات کې ثواب نشته ثواب په کې شته دی او ډیرر اب دی په تلاوت کې بیا بیا تلاوت کول خدا دا نه چې ت سره پاژ د قرآ تلاوت باندې او ما ته جنت میلاېږي اوګې نه هسې داستااسسیال دی و که جان نه دو من م ومن نه آ الله د تا دبر د پاار را لږل دخوا تش د تلاوت د پاار نه را ل د می هم میونه لاونه اما تش په تش په تلاوت میي وف بِرَبِّكَ ر ب کاد را یو پاره می و دوېپارې م درین می دو کې تا تهڅی ته سپ پهې ېې کي واقف د ر ک ه کاپی درب سلا کودون کې مد ګار وقاله ل نه کفرواای ک سانج کو پرې له لاون زل لی القآنو جله ته واحدده وللی ن لاجلې کې کذلک د قران غلنه ثبت به په عادت چه دې کله کومه په دې فعاده باندې فواده کا زړستا یعنی لګلګ مونږ را نازلو استا د ازرو تر مضبوطی چې قران ترلو مضبوطیږي خو ورت الله ترتیلا او زاحت کړه مونږ دې له کار کړه مونږ دې له ترتیلا ترتیلا په پورا واځه تران ترتیل دي ته وي چې قران کریم واضح واضح وای یل مونږ بیان کړه دې یا موږ جدا جدا کړې دي یاسینه ده دې او یا جدا جدا کړې دي صورتونه ده دې او جدا جدا کولو سره ولایتونک بماسل الا جئنا بالحق واحزل تفسيرا او دې نرا لیتات هي سته تراغ الا جئنا بالحق مگر موږ راوړو تا لرا نتات بالحق در هغه جواب واحزل تفسيرا وختب يارو واحزل تفسيرا وختب دا اعتراض کړې او جواب دې الله کړې ل یو شه لا وجو میلاجههننممه غ کسانهغ کسان چاغې براجه شي لا جو په مخو پپلو باې لاجههننممه جانم ته اولاېکه شر مکانو واګل سببيله دغه کسان ناکاره درجې والله دي واګللو سبيله ګمرادي د سه ملارله قد دا ته لاغو سر کتاب وجهله او یقین ورکهمونږه موثال اسلام ته او گردو لنگل <سؤال> اغسر رور داغ حارون علیه سلام وزیرا معاویم فا قولنا از هباؤویل منگل آرشی الى القوم اللزین اقوم آغا تکردبو بی آیاتنا چی نسبت در روغی کردی آیاتون زمانگل دافتا مرنام تدویرا علاق لنگل اغیل رپا لعکول سر و قوم نوخو او قوم دنوه علیه سلام لما کذبر رسن کلچ اغیل نسبت در روغی کردی پیغمبران تاغرقناهم منگل غرق لغیل را وجعلنا اُمي ګورذو لاګي لارې نه ناس د پاره د خلکو آیات المعجزه وات ندارد ظالمین نه ځابنه لیما او تیار کړم نه د پاره د ځانې مانو عذاب درنه کو عادل و سمودن و صاحب الرس ته عادیانو سمودیا نو کیواله وقرون بین ذالک سدیدا پیرای پدی د دې پمن سکډېری د شهاب علی السلام قوم یو بن ډیر udase وکولن ضربنا له لم تعل او موږ بیان او هر یو موږ بیان کړی دی لو لم سال وَكُلًا و ننظر لهول ثال او هرو بیان کړي دمونږغ لرم مثالونه یا هرو بیان کړي وو ننظر او هر و مونږه بیان کړي لهول امثال د لواونه یعنیوااز م ت کړ وو یت م تهکو ن تذبارنا تذبيره او هرو تباکي دمونږ تذبیره په تباکو نو سره حالاقي د مونږه تذبي را په حالاکول سره وَلَقَدْ عَلَىٰ قَرِيَةِ اللَّتِي او یكیناً زی راضی دی عَلَىٰ قَرِيَةِ اللَّتِي پا کلی آره عَلَىٰ ذِكر کو نو زی او راضی دوارم ماانی بواغنگو واخدو عَلَىٰ قَرِيَةِ اللَّتِي یعنی تلل راضی پا کلی آره بانے امترت مترت باران شو پا غیبانے باران, باران بد کانو افلام یکونو دي لا نوی ندیل دیک بلکانو لا ارجون سب... بلکان ولا ارجون مشوره بلکدی اكيدن نرید دوبار پورتکه دمو و یدار اوکا کله چونی تعال را ایتخذونک الہ دوا لنی و تعال الہ رضوا مگر پټوک باندې پټوک ری انی هڅو کې د پسی کیکسمال کې سون ها دا لذی باث الله ورسولہ ده هغه سړی دی چ را لاپې مبر ان کا دلی ضل نان لیهتیله مړه خدا داسې مسله کولی چې بس اړلي وو ان ان کا دلی ضلو نان و چې مونږې اړول وان عالی تی شکر دی دیرو کیاه خبره را ته وکړه ز به بس یم لو لاان ص نه لی چرنو کلک چې مونږه علی لو فرېبانې صبرنا صبر نه که چرومونږ کلکشي علیه په د بانټ اووسوف یالهمونونه او زر دی چې دی به کوشي نه یا راونه لا زهبر کله چې وېدي زه نه زله سبیله چې څوک مرادې دلارېهله اوفر ته میت تهخ ده ایلهوو هو ووفان ته تهتكونولی ی وکیله خبر را کو معله را یا خبرې ته ا ته ته خبرې ته میت تهخ ده د ها هغهه مددگاه الہ پل معبود پل اواہ او خواہش پل یعنی رازڑے چوا ته کوم خبره کین زرت چرواله اف انت تکونو علیہ وكیلا آیا قصیده پدبان ذمہ دار ام تحسب ان الناس یسمعون او یاقلن ای جمان ک تو ان الناس روم چ یقینن زیاد دنه یسمعون او او یاقلن یا اقل لری انهم الا کلن عامه نددی مگر کو شان دارو دی بل مجل سبیل ان دې دې مگر زیاد خطا دي د څه ملار اعلان وی بیان صحته خلاص لهخه قران څخه یو تجدید کوم قران علاوه کې د جنگيري په قران کې زديده ترجمه وګورم د آیات چې انهم الاکلنا نه د کم مشرکان دای کل انعام پہشان د ساروري بل هم اضل السبيلا بلکې د گمراه دي ډیر د سارونه له قران درشه اند خوخه د ترجمه ولنه نه رزق وی سختیده وی دا غټه ورخه علم تر الهาระ د کې په مدد زله آیت نو ګوره رف بنتا کې په مدد زله سرهږي مدد زله اوګت کړې ده سوره دا سي اوګړې ایا مدد زله خور کړې دی د سوري لارا سوره سوره په دې کې دا د اوله سوره یا دین ثرانو سوره ولا شعل جعله او څنګه وخت وی الله له پځای و درو نه به بځای باندې ولال ثم جعل الشمس علی بیا موگے گرزولے دی نورنا پا دی بانے دلیل دلیل گورا چھ سو رئی نوری نسو رئی دی او چھ نورنی نسو رئی نی دا دلیل دا دلیل دا سو ری بانے ثم جعلنا بیا گرزولے دی دا دلالت کې اسمونو تی خلک کنا تو منطق که وی نگر دائی کے وی نشی ثم مقبض ناگوی رئینا قبضا یسیرا بیا راغوندو مونگا دینا را من طرف تا قبضا یسیرا قبضا یسیرا پرا راغ ووالذی اللہ اغزاتے جعلن لکم اللہ علیہ باساً چه گردول اللہ تاسو لرشپا جامع ونو مصوباتاً او خوب دا آرام دا پارا نو او دکیگی با دشپی وجعلن نهارا نشونہ گردول لدارس دا پارا دا خوری دلو ندے دشپیم خوب کی او درزم خوب کی ووالذی اللہ اغزاتے ارسل الریاحہ چه رالی گی ہواگان بشرم بین ادی رحمتن زیری بین ادی رحمتن ہی مخید باران خبال رې را شي نو یا باران یو ځایې لري شي چې لري هوا خ را شير چرته باران شواند نه ما, ما ان پهه او راورو مونږه من سما د اسمما نام ان په ره او بې ک ب بل ته مییت چې اوچو و یوه مما خلق نه او س کو مونږ مم مما مم د اغل مم مم مم چا باې یا مما خلقنا پاغ اچابان خلقنا چه مونگا پیدا کری انعامو آناسی کسی را حیوانات و انسانات را لقد صربنا ہو بینهم لیزد کرو او مونگا بیان کری دی دی دلائل و لرا بینهم فمیزد دی که لیزد کرو دی دی پارا پن والی او یادا سی دیو خدا چې چه مونگا دی دلائل ما بگو دا حا دا حوز امیر چی د ندا دلائل و تراجع کا هو د دلائل و لرا یاداسی ولقد صرفنا ویکنن من گرزو دی دا و بو بینم په میاز زده کی لري ذکر رولر پار جنتیه تو افلی دی چې دا اوپر او بای دی داس ماننه نه او دازم که پراشنه شو دا چاند قرآن چې دا رحمت ته خطا دا به از رحمت ختاره ته بیماری پتا باندې دا وخینه لگی فاب اکثر الناس کفر او انکار نه کی اکثر دخل کو نه الا کفر مگر دنا شکر اعلی دنا شکرانه انکار نکې د نور ټول خبرنه انکار کې ولو شهنا له بعثنا فی کل قريه النذيره او کوغ وختله موږ خپل خالیګلې بومغه په هر یو کل کې نذيره يرهم کې فلا تو تیل کافرینا لم منر کافرانو وجایدم به جهادن کبیره او جهاد کوو دې طرح په دې قران باندې جهادن کبیره جهاد لوی سورۃ تیل مکی ده ها د دې د وژنه دې کوه قرانه کې د قرانه کریم ایات چلی کنان دا پی تندر لنگی او دا د توری گوزار دے او والدی اللہ ازادتے مرجل بحرینی چې دوان کری دی دو دریابونی ها دا عزبن فراتن دا یو خوک خالص دے و ها دا ملحنو جاش دا بل مالگین دے مالگین دے و تریو دے مرائی کن ختون کرے یا دا سی دا یو مانا و خان خوک خالص و مالگین تریو او یا بل مانا دا یو خوب دیتن د ماتمون که دی او دا بز تریو تریخ دی او مرائی کې انخطون که دی و جعلا بینه ما برزخم وحی جرم محجورا او پیدا کرده دمونگا پنیز دیدوارو که پرده وحی جرم محجورا او بند مضبوطه اللہ ما لسی رحمت اللہ علیه وی وید بحرین مراد تا انسانان مغصی شی انسانان دو کسم دی یو آغا دی چه داغو روح سپا دی توحید والد او غزا هغه قران کریم نه خوینه فېستای یو داده او دوین کسم کې سمین ځان آورده چې هغه حبیثه تاریخ دی دا ودا دا سره چې د تاریخ حروفه واله د روحي تاریخ دی نو روحي چې تاریخ دی نو د تبدال قران بدلایږي نو چې روحي تاریخ دی نو دا کس دی چې خپل خواش په سر روان دی نو د دې تعلق د شیطان سره او دا کوم چې خوګ دی قران واله دی نو د دې تعلق دغه تعلق دا الله سره د خوغ مثال او د تریخ مثال قران او حدیث او تورات حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم کم انسان چې مومن دی او قرانوي د دغه مثال مالته دی د مالته مالته چې دا هم خوګه ده هم بری مزه ده ارده او ذین کم انسان چې مومن دی او قران نه وای مؤمن دی کو قران نه د مثال هغه د کجوري دی بو نشته ری خو خوان دی مزیداارد مؤمن د قران وای بیا قران نه وای مؤمن د قران نه مثال د کجوري دی خوان دی خو بو یې نشته او دریم چیرې لاندریم منافق دی یو قران خو منافق ته د مثال درې هان دی بو یې خو له دې خو چک دې نه وو دی ایمان به ک شتهري او درمغه دی چې اونمللااپک دی هم کآ نو لري مثالله مړغونې دی نبوی مزدار دی ننیخواند مزدار دغه غونه اوول لري نهها د مل خونوجاي وجهه نه هم ما بر دخهحجره معجوه او پیدا کړه په می د دوعالو کې پرارده او بند مضبوط او ول ن الله غذااتته خلقه منن معبه شن چې پیدا کړې دی د انسان فجاله نسبه او زهرا د ګرزولې دلر نسبه له زهرا او اسخر غنايوال اسخري اسخر پوري او داسي تر جامن ما ما زمان خلق بل وانداسي نوې خاندان ته جوړ شي وکړ ان ربك قدير ادي رب تا قدرت وعلى دا انسان باندې الله خاصه فضل کړی را او يا بدون دي عبادت ګي مين دون الله الاوذا له نن نم... لا ينفهم چه فائدنه شي رسول دي ته ولا عذرهم نقصان نشي رسول دي ته دغه خلک یې پایده عبادت کې جنوت ګټه پایدار رسول شي نوته نقصان رسول شي وکا نن کافر علی ربی ظهيرا او د کافر علی ربه پر خپل باندې پر د خپل رب خلاف ظهيرا امدادي د شیطان یو ماندا تشو او د کافر علی ربه په مقابل د کې ظهيرا په خلاف د کې ظهيرا امدادي د دې شیطان انده کې ورماث الله کلا مبشرون نذرا او نه دېګلم غتهاله مگر یا نه دېګلم غتهاله الا مبشرون نذرا مگر یا رور کوم کې ونذرا زير ور کوم کې ونذرا او یا ورت کې قول وا پیغمبر علی السلام ما اسالکم ما اسالکم ان غوالم تاسنا پری پر بیان توحید بان من اجر تمذوری اکرام د نغوالم مزدوری د نغوالم تو هیدا تا بیان الا من شاء الله مگر اگر مگر اگر څوک چوغوالي الا من شاء اي تهدا الى ربي سجدا مگر اگر څوک چوغوالي چوني تث بن رب و ال الحيي الذي لا يموت او جان اس पारा پر هميشه ژوند دي هغه ذات باندې ال اي يموت چنه مليږي او تسبيح به حمدي او تسبيح بيان او پاکاي الله باندې ګوره توکل په الله جل شانه باندې کو خ اصلف و چې چا د ایيات اوتو او هغه بیا په مخلوق بانندې توکوو بر ووس کې نو دا عقلمن سره نه دی علامن نه سیره متون لاږې وي وای چې هغه ذات هغه په هغهسه زات هغه ځانه وکل جوکه چې هغه مېږ نه او هغه میشه جوون دی او هغه به تا چا ته سپارې نه چې تا ذلی ل کېي پهله باې ځانو سپاره ل وان پېژې ل وانان و خبره کوي وای چې په مخلک باندې تقییا م دا په مخلوق باندې چې کوم انسان تکیا کوي او مخلوق ته ځان سپارلې ده د دا مثال داسې لکه اوب پچوم کې راوچو ته پموتي کې اوبر اوچته نه نه راوچې ته یې سر او بیا وایي الفتح د لوی کتاب دی فا الفتح الرباني په شرک باندې کې خرط کوي ادم مشرکان دې دالاتر شریکي او دا رانګي شیخ عبد القادر جیلاني وې ویلانتی دې اغسړې د شیخ عبد القادر کو خل دلالتي ولا نتی د هغه سی چې اعتمات کوې په مخل بانې الفربباني صف ایکست ایک او ای په په او بلځای کې شیخ قبل کادرې جلې رحمت لاله بین... و و ر وسائط ووس ته نه نه کوه بين نه الله وي دا وسی دی او دا دغه چې د داوی ځان ووي دا, دا وسیلي او دا کونه وغیرره چې کممې له ووسیت چې تا جو کړي دا الله په خپل می کې دا لري ک اوچت کو الله جې شانو سممی او بسیر دی ستا خبر اوې نظانو سپاره په جووندي همیشه جوندی الله غذا چې نمېږې او تذبی وایه په همدون د الله کافا د دنو باې او کاپی الله بګناو خپل باې په ګونونه د بندي ګو قلبانې خبي دا خبر د دغه په نو او لسممه ورکې د لان بونبارې اوغ تل لانتتي هغه دته په خپل کتاب کلانتتی لی دی او توای چې دا اللہ جی اللہ حضرت خلق سماوات والرد چی پیدا کری اسمانون اوزم کی وما بینہوما آجی پا مینزدی کلیفی سے تطعی عامل پا اندازت اشپگو رزوکے سو مستوہ علی العرشے او بیا برابر چو علی العرشے پا عرشبانے اکدیوئے چی دلوی زوان کتاب شو رکم بیا بنا نتول گر چاکتا ری الرحمن فصل بیه خبیرا مہربان بادشانو او غارد زنات او با ممیتنا دنه را خبردار و ایدا اقیلا لومس جدو لرحمان سجده باوکی و ایدا اقیلا لومس جدو لرحمان کله چو ویلی شیدی تا سجده که اوکی مهربان بادشاہ تا مهربان بادشاہ تا سجده اوکی قالو نوائی دی ومر رحمان مهربان بادشاہ سوک دی منگو دانا پیجنو اتاز اناس جدو لیماتا امرنا وزادا ام نفورا دی با مسلمت القذاب تا بی رحمان اللی امامر اتاز مون دوکړل معامونه اغ چاته چې تو حکم کې مونږته ودم نفوره او زیاتې دي لره نفره تو تباره کل لېږي بره قتون والله الله هغه زیات دی جالبې سما بروجن چې پیدا دا کړې پاسمان کې بروجن سستورې وجهله یاې راجه وقامه موره او دا کړې د پهې کې نووررو ډیوه بلي دون کې ووقه منره او سب ما راړه کوون کې مره روخاله اوول الذي اللهه ذاات جاه لو نهاره چې ګرزې ده الليلو نهه را شپ خلفه تنو بل پهراتونې من اراده ذ که غراده شکوره د چا چې خوښه شي نفندې واخلي لیمن اراده اغ چا له چې غواي چې ننس ق کې راده شکره یا غواي شکر کوون ک جوي بعض على الأرض حولن سیپات ذکر کے. او د مامانو سی پات کرې او بندگان د میربان د میربان بعدشه اغلی دا اللهین یم شوونه حال اورض هوونن چې ګ په مه کبانې هوونن په نررم عبانې و راخوا ته بهمل قالو سلام او کله چې خبرې کوي د سره جااهان نو دی ته سلام د سلامتیا خبر د توهید خبرهوت کې دا نجی د سره یو سړی دی داسې چغه د سره خبره کې دی اسلام ععلیکم ل لدي سممت نه شو اغه سره د توحید خبرو کا اغه ته د قران او د سنت خبرو غدا چې موږ هر ځای ته السلام علیکم وایو دا جاهلان بکو شي د خبرو باندې مطلب دا چې تر تک جاهل نيته ته السلام علیکم وایا نه نه سلامن روغه جوړ خبرو ته کا برابر خبرو ته کا هاولن لمراض هاولن په سکینه او وقار سره غرزی دل په کاوي په تکبر سره مګر دا الله جل د شاوب د مکه من وال لري نبي تونونه لره ب سجد وقع اما هغې کسان چاغې تېې خپله شپ سجد وقع عمل په تیې لره ب د خپل سجد وقع عمل چې دتونون کې وقع عمل اولاړوشااعر وي وي امنااجفونهکه انته دو کا منعمل زنې دوموعال خدورې سجعمل وي د خپل باړو د دی خوب لري کا اوې پاسا او دا اوخي او بيا په خپل اننګو باندې ډېر ډېر وایو والام بانک ميت نو محاسبون يمن على سخط الجليل اقامه فوشه چې کیننت ګورې سمال مریضون کې قبر ته وزي او <سؤال> حساب کتاب در سره <سؤال> کیږي هغه سړیا چې دا الله په غصبان یک لکش وي سم کاين د الله په غصبان لله قوم اخلصوا في حبه او بهم به مختت سه هم مخ داما دا یادو دا ساه کته نهې نو ډیرر خلک داسې ششتهې لاله دپارې یوقوم دی چې هغوی خپله می نه د الله دپاره خا کړي ده او الله جل شانوه هغې نه خوشحاله شوي د خپل خوا دمانې ګدونې دي هغه څنګه خلک دیقومونقومون اضاج نفضل الله معلهیم دا داسې خلک دي چې کله پهی بابانې تیاې را شي ی شپه پ را باتو هولیکه سجدده هو وقعې اما دیشپې رې په د هو کې پهدي او پهقیام باې کوهړبانې او حالات څنګه خمس خص بتونې منه تعافو خمس بتونې خالی ګډال لري میهطافو پې دې دجنن چې ځان سې د سوال نه پهته و نکرې او, او پهقرآ نخورې زمررن زم زم کمزوری دي دا چې تب ې لا يعرفون سوى الحلال طعاما ده حلال نه بغیر نور خوراک نه کېږي نو حلال حکمي نه کم دي نو, نو تی دغه خلک دی چې دی الله جل شانه او عبادت کې او قيام الليل کوا ده تهجد مس کوا زور قاده کو کو ابو دردار رضی الله تعالی نو وینې خبر د تیاري لپاره د شپې په تیاره کې یو د ور قاده کو سحر د بانګونو نمکه پاسه او زور قاده مزکا رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم اوه دا قیام چې د مدا د نزیکت ذریعہ دا سر ګناهونه ختميږي او ان د شپې تہجد دا د باندې انسان الله تعالی ځیږي د سر ګناهونه ختميږي او دی سر انسان د ګناهونه نه بچي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دغه کس مخلق دی چې الله جل شانو هغه ته الله خان دي اغدریکس مخالک منی باغیک او هغه سره د تهجد د موز د پارا ضدریګي او دوی هغه سره لدې چې د موز د پارا سكونه برابر کړي قد قامد الصلاه موږ درېرو ایماندارو چې در دا ته او غادي شي اقامت شروع شي نذر در خلک پاسي سمره د مزه وقفي نذر در خلک پاسي سكونه را برابرې داسې مخکې رستوکی مخکې رستوکی او خیر کې سكونه برابر شي د دغه خلکو تاال لا ډیر خوشالیږې ګوري ته خان تهله د شان سره مناسب چې څنګه دی او درمغ خلک چې کاپیرانو سره د جنگ د پااره ولاړ دی د کاپیرانو د د کاپرانو سره د جنگ د پااردرېږ او چې حاد ور سره کوي نسجد وقیاما سجدکو ان کی اولادی اللہ تا والذین اے قولونا دعا گانے کے والذین اے قولونا اگر کسان چواری رب نصر وانا عذاب جہنم اے رب اللہ رکی زمین عذاب, عذاب, عذاب دا جہنم ان عذاب بہا کانا غراما یکینا عذاب دا جہنم چی دے کانا غراما دے دا دونو تاوان کانا غراما دے دا عذاب دا جہنم غراما تاوان لے پکے انم ساعت مستقر رو و مقاما یکیناں داجههن دا جههنلم چې ساعت م د ق دا ډېبد ایې دو درې د مقاله مقامن او ډېرب ځایې دو صدو اذا ضفهکوو لم يسرفو, لم يسرفو ولم یقرو وکانه ب نظالکه کووامه او غ کسان ضا ان فکوو کله چېې خرچ کوي والله ولم... لم یو صریفو ل لدي زیاته نه کوي یع ه نه نه کوي واللم یقوررو او دی بخل ل کوې بخییل هم نهدي وکانه به نظالې پرمیز زديکي ان قوا عامه برابر برابر ژوند دي تيري نډيره د ايشي شرط ژوند دي او نه دي ردا شي ژوند دي تيري چې اغيکي بات کوي والذين اعتقدوا ان لا اله الا الله الا نخرت چې نه لا بلي الله سره الاه الا نخرت ترواب ولعقدون النفس التي حرم الله الا بالحق او نه قتليدي نفس هغه حرام کړل حرام کړی دی جل دې نشانو وجل داغه الابل حق مگر په قانون د شریعت باندې ولا یزن او د زنا نک هدیث غرازی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کث کوڅو چילו یو ګنا سه لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وین چې شرک دا ډیر لوی ګنا ده بیا وی چې د پسیلو یو ګنا کومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان تزنی حلیل تجریمی چت د خپل گاونډي د بي بي هغه ترته بدکارین کې ندا شر په دې نمبر غوناهخه ډېر له یو ګولاله ښه ندي زیاتې نه کئ او د زنانه کې ومه فضلالکاسامه او چا چې و کدا کار یفالزالکاسامه نو هغه په مخامخ شي سزا د جرم پر سرا او یا سزا د مخامخ بشي دو رزاد گناہ پرې سره اضافه لهو عذاب غره عمر بن ویل دي وی چکه لا دی انسان اسراپته شه دا دي چې سینز له واري دي کوي دا اسراپته دا دي یاته دي وی اذا المرء اطاع نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها طاقت الى چې نفس لا هغه څور کېږي تیزل غاړي هیڅ دېل غاړي هغه ارت دي نفس تور سم کړيدي ولم ينهها طاقت الى كل باطلين او دې مننه کې یينا نو د ذانف چې نو دا هر باطل طرف ته شوق کې راځي او هر باطل طرف ته منډه وي وصاقت اليه الاسم والعرب الذي چې نفس توي چې دغه خراقک له خوف خراقونه او چې نفس ته وي چې خې کپڑے اوخه په ځارونه باندې څه وکړی انا انا د اعتراض زندگی مته رو برابر زندگی تیرو واسعقت الیه الاسم والعرب الذي دعط الیه من حلاوه عاجل وی دا نفس دین روان بک دین رو گناہ ته پیغور ته آغا آغا پیغور آغا پیغور چې ډیر ډیر رابل له وو ته رابل له وو تلوار ته ډیر رابل بیا بل ته پیغور ملاوشي او قبض حال بانے بے زیادہ مکوا اصراف مکوا او زعاف لہو العذاب و ان زیادی کی و دوچنکی کی بدل را زعاف مطلب دوچنکی دل زیادی دل زیادی کی بدل را عذاب او مل قیام دل پورد دی قیامت و یقلدو کیه محانا او ہمیشہ بی پاگی کز زلیلہ ایلا و انتاب و آمن و عملا سوالہن مگر چاہ توبہ و باسلہ و عملا عملا سوالہن و او کاملن ایک او لا ک کسانې بله او سیات حسرات بدل به الله ل رسات هنګناونه حاصلات پنیکو بالی وکان الله عاد الله غپور ه بخونک میربان منط ومنته بچ چې توب باله مللك سوالی حن می کونیو په نه اتوبوي اللله مط بهکیون دی را ګي الله دپه ګي دلو سره وال نه راځي هغه مجلس د شرک او بدعت تا چې کوم ځای کې د شرک او د بدعت مجلس لګی ویل او د شرک او د بدعت خبرې کیږي نه غوته مزه پوښی شوکا واذا مروا باللغ مروا کرامه او کله چې تیریږي د بناروا او کارونو باندې نه تیریږي کرامن په عزت عزت یا کرامن بچ بچ والذین اذا اذان بچکی دا غره والذین ذا ذکروا آیات ربین او هغه کسان کله چې نصیحت کړې شي نصیحت ورکړې شي لره بیا یا تر بیا پیا تاسو د رب د دی چې دا د خدایاتو نه دی دا د قرآن نه لم يخو لم يخرو علیه صم وعمنا نه نګر دی پایبال صم وعمنا یعنی پریز دی علیها پایبال صم وعمنا راند او کانو زړلون کوونکي ښا ذو مصيبته والذين يقولون اراك سانجي وربي ربنا حب لنا ابخ من من زواجنا وبيان من وذرياتنا او اولاد من قره عين يا خالد استرغ استرغمي يا اخي وجعلنا للمتقين اماما او قدر من للمتقين قد مرت متقيان اماما مشران قره عين قره عين يعني بيبيز اولاد استا فرمانبردار يا محمد ابن كابي وہی قرۃ العين کی اصل خبر دا عدد دی تخطبہ بی او خپل بچی هغه الله پتا بدارای کیوه چنه الله جو نشارو پتا بدارای کی لګیارې ترجمه دیتیا خشی او چنه الله بنا پرمانه کی لګیارې نو افسوسن ارماینه باز کلا زونه بمرو نو ولایک ایذون الغرفه دا ک ساده رسیتو علی کسان په بدله کې بور کوله شریک ته بنگله غرفه معنا باز خلک بالا خانه کې بالا <سؤال> وی اوچت او خانه وی کوته یعنی اوچت اوچت کووره لمنګه بنگلو ویلا د بنگله بنگلم در شاد دی اوچته دما صبرو په سبب دا جدي صبر کوي الکونفیا تحیه تحیه و سلام او پیش کوله بشری تا بده کې مبارکی وسلام او سلام خالدین فیا مشوی پدې کې مستقر او مقاما ډېر خاست ځای له درې دوه او مقاما او ځای نه دوه شه دوه قل وافی غمر ما یااب او ب کوم رببي س کوې په تاسو بانې ما یا به او ب کوم سکې ستاسو په ذاب بانې رببي زما لهلا دو کوم که چرتهلی ب نه ستاسو د هغه بیالاجل ل شانو ستاسو په ذااب بانې س کوي فقطکس ربطته په پهکوون ل د که ب نه د فقط كذبتم فسيكون لزعم و مطلب داري كچرته تاسو بلن الله جل شرو ته کوي کوي ک تاسو الله را بللې نو الله تاسو په عذاب باندې سکے هو ته قواچیا کاکاس برابر سي يلو یزان راو سي د بغداد شای میرال مادیو ل لمنصره لولا دعاءكم چرته نوي بلن تاسو فقط كذبتم ليكن تاسو تكذيبو فسيكون بزرده چی شي ودا آزاد تاسو په څه له زاما انخته تفریح اوروذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طاس م تلك آیات الكتاب المبین لعلک باخو النفسک الا یقول مؤمنین سوره الشعراء مکې صورتې په ترتیب دو صورت تونو کېش پهشتتم نمبر دی او زول نزول کې اوسویم نمبر دی پس دو صورت واقع نه ندل شو دی دی ته صورت جاې صورت خااضته و ابن لابی دا خبره کوی ده مک ممسک خبره ای س کې صورت چې مزامین په کې را مشوي دی صورت فرقان کے اس بعد دا سوره قد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام رښتینی پیغمبر دی اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم له تسلی ور کوي واقع موسی علیه السلام باندې سورت الفرقان کې او د نورو انبیا سورت الفرقان کې تپ تفریفي دنیوي په اخر کې چې چرته تاسو الله جل شانوت آواز كي نو كوي نو اللّا بلّا عذاب در نكي وكا عذاب نوار كوي فس آواز نوار كوي نو عذاب بلّا تنميناوی كي فسوف ويكون لزاما نو صورة فرقان كيوز دا نموني دا عذاب ذكر كي شسنگ عذاب راغ لك حسن عونيانا بان عذاب راغ لك دعوة رسول الله صل الله علیه وسلم تتصلی واركي تنه جات د مومنانو او په هلاکت د مشرکینو سره چې مشرکان هغه هلاکړل او مومنانو هغه له منځه جات ورته تو ازین می معل اپیګ په مان د دیو رو په تل کاه اتل کتاب المبین د زمینځ په تابانه نازل دی تل کا آیات الکتاب د آیاتن د کتاب د ذکره واضح لعلک باقئ النفتک شاید چې ته حالا کوون کې ظانپل له الله یکوونؤمن په وجه په وجه ایمان نه یا الله یکوونه مؤمن په دې ووججه چې ن کېږي د ممن ان شانو نل عليه کا من س غم د ړه تووااجو چې دی ایمان ل راري انته ځان حالې انشانو نزل عليه منسم آتن فغللت ا په همله خاضین او کوم نو غواړون راو بلې په دې باندې د اسمانه یو معجزه نو وګورئ د دې سترتون د هغه له هده تخوا ځین عجز دي كون کی یو دا سه معجزه هم غراولې کو چې دې کو بی عجز دي به په با زور باندې ایمان داري خو موږ نه راندي کوته و ما ته اتيه من ذکر من الرحمان المحدثن الا كانوا عنه معرضين او نرعزي د دې څه نه زیاده تر بعده مې ربان بادشاہه محدثن تازه الله <سؤال> کانان هم مور ځین لکن دی د هغې لمهخړئ فقط ک دبو پهکنن دی ت زیب کړه پهاتې هم ام به او ما کانو بهستااجون زر دی چ راابشي دی ته خبرونه یا ام به او حقیت دغا به قانو بهستااجون چې دی دغې پر ټوکې کوورې او لم یارو آید نګوري او د زم ک تا کم بت زمرا زر غنکړی منګه بیا پدې کې منکو لزوجن کریم د هر قسم ګیا کریم د هر قسم ګیا کریم تازه او فائدہ منه این فیذ علیک الاایا و ما کان اکثر المؤمنین لیکن خامخاب دې کې نشانی دا او د اکثر ذین المؤمنان عربای کې شعر دې ویو تاامل فی ریاض الارض وانظر ماذا صنع صنع الیک اذا ځمکی د باغې چو ته وګوره دی کې سوچو کاه او اوګور راغلووي میربان بعد ش سکري دي ان نهفی ظ کهله وما معکان سر مؤمنې نهدي اکثر د دی ناممنې ممن وي نه رب کلله هو عزیز رایم ی نن دب ساخ مخه زور ور دی میربان ل و نه دا ربکه موثانېدلقوممزو عالین وقع د موثال اسلام زيکر کې په لور مقاماتمانې اوولې مقام کې د موسی علی السلام واقع کوي ذکر د موسی علی په کې کوي او د موسی علی د یې ذکر په کې کوي چې یاره مکوا یزالد خور او د موسی علی د دعا کې ذکر په کې کوي چې د هارون علی په بارکه دعا وکړي الله زم ما سره مرګره وي هارون علی السلام کله چې आवाज وکړ په موسی علی السلام ته جلا چې قوم ظالمانو ته کومهفرراون فرعون کوم د ف راونو اللایتته کو ول دی ظ نه بچ کې د کوپ نه قاله غ بین یا خافه یو کبون نو سلامره به زماې ن زیېږم چې در غد به در وجنکې مع لره و قصد یو تنګږ ب نه زما ولایم ې قلی ساي او نه به چلږي د به زما په ال هارو نو ولګ وهيونه ل سلام ته وله مع یا غم بنفاخاف او په مابانې وله هم علی یا او دد د پااره په معبانې زنبون یو جورم دیدعول د ختلله پهخ په زیې ما ی تونون چې مع به وژې او مسله به پاتې شي دا مسله خوښوه دد د وژې دا خبره کول قاله کلله لهله ه کله دی داس نه شي کولی هه پس لاس چې تاسو دو عه بهله په مووج زمونه داسې مار بهله در کوم چې ترغون یوز علی وی نلو سل بخ دس تیا تنو تو دس تخلق دی کلی یوزن کا تو سر پس ہوا لا سی بھی آیات نا بمعجزات حضور منگ والے انکو مستمعون یقینن ال... منگا مستمعون اوریدون کیو استاد مکالمہ منگا وو فات یا فرعون پس لا سی دوارہ فرعون تفقول انو و یتینا رسول رب العالمین یکیناً مونگا پیغمبرانیو دربد مخلوقات ان ارسل <سؤال> معنی آبان اسرائیل <سؤال> لا لږ گا سره سرابان اسرائیل قالا نویلو تسوان علم نو ربک فینا ولیدن تفاق معشوم را غلی کنا اگر چنر را غلی کنا اس مونگا تمہ سلے کے علم نبرون نو ربک فینا ولیدن اگر مونگا ستا تربیت ندکلے پا کوردنگ کے معشوم ولبی ستا فینا من عمر کسی او وقت رکرتا فی ناظم کا بکور کی من عمر کدو من سالا سینین سے کلو نا وفعلت فعلت کلتی فعلت وان تمن القادر الخبر وتخارن کی ہاں وتوی مطلب دارے کہ خبر بس غلط شد خلاب خلاف خبر متوا خبر لپٹ ساتھ تم ہاں حلو یم ہاں وفعلت فعلت کلتی یا چپ چب یا خبر حکارکم پر غون سیاست کی وفعلت او کړه ته تا کال فعله تکلتی کار تا غفنت تج تا کړه وانت منن کافر ته ناشکرای کوون کونا او يا کوتو ما چمړ دي کړه چې ما له شکرا کی ورسي کی څنګه خرلوه قال فعلتها قول مصالح سلام ما کړه اذن ما کړه دغه کار اذن په دغه وخت کې وانه موږ دعا لین او زه نه خبر و نو ما ته انجام به ترودي ففررت منكم فزلالم تاسنا لا ماخرب ته کوم کله چې زه ریدم ف بي غبي حمن ووجني من مررس چې یو کپتی وجه نو الله جللهشانو له پغمبري وررک او مووددی و بہت بڑا دونا کیا دا پیغمبرري و ګور جه د لا سړی می دا چې د لارم نه الله ماله پیغمبرري دااکه برکتتي لا الله رکرک یو سووک سره م کار وجه لا ماخر توم دی نن سرواکانز همتهري سره پیششاررمم کو مرو ل مب ته کوم کله چې د ر زه ستاسوونه پهابلي رببي پس را به خله ماته زما حکمن پوه مضب ه مضبوط ته په را حکمر وجه م مور لې ګرګو د رسونه پې او داس مت ګوټې نتون داس ن یم ګوټې نمت تا مون نو ح دا ته په مااس بعضره کېلی یا په معبان بد ته بهنی اسرائیل دا چې تا غلامان جوړ کړي به اسرائیل س بس رحمت لالی سته معه کې او زمونږ استستاازان د هغې تع څنګه کې وایي زما کوم به ګټله تا به دا داس چې ما خوړ ل دا خو ما د خپل کوم خوړلی وي زما قوم د غلامان کړي دي هغې م مونه کوي دي زما کوم ته ساتللی تاګې هم سااعتلی ریمالم ډوډا را کړ تعلیم در کړ قال <سؤال> فرعون او الف فرعون و رب العالمين چې واي چې بنی اسرائیل نو غلامان کوي زه خدای يم و مع رب العالمين څوک دی رب د مخلوقاته قال هو المسع ثلاث العام رب السماوات و الارض و ما بينهما ان كنتم موقنين او المسع ثلاث العام چې رب د اسمانونو د او اره چې په منځ کې توه ورو کړی که یقین ته ونه کی الله دې کړه ولکذا چې خبره واضح نه کړګنه و تا اول کې نو قال <سؤال> و هل فرغ لمن حوله هغه د زده نه ګر چې هغه الله تستبیون اې تاسو دا ما یادې ښا چې رب سماواته و او یا الله تستنیون مطلب دا دی چې خبره بدلوله وګوري و تا کاند د اده سوې د اده لکه خبره کوي تو کې اور پورې کولا الله تستنیون قال ربكم رب ابائكم لوالين رب الله ربستاسو دی رب د پلارانو ستاسو اوله نو دی لاسه کې ستازه پلارو رب ترقيې لګ وړه نور ورته مسله ور مخ کړه لکه چې ته ته وایغه تا ته وای چې باباته ته وای وایته وای د بابا خبره کې زه هم چې دغه بابا حجدت چې دیغ مله کره کړي دی هغه بابا نوزه کال السلام څنګه بابا دغه نه دا رب به وې دا انخفیه دغه بابا حاجته اللهجل ل چ کرهرکی دی دستا مررب د لاومر قاله نه راول کوله زیور سلي ل کومله مجنون اوویل فرغون د فرغونیانو دغه کاري خبره بدلي را برل قاله ویل فرغون نهول کوله ور سلي ل کومله مجنون ین پ غمبر ها چې لیکل شو تا مجنون خ مخالی وې دی نو د مطلب داو چې د موسی عليه السلام ته هم چې تلې وني نو موسی عليه السلام هم ماتې ته تلې وني د خالق وې چون غره بچا ته تلې وني راګیر کې نو موسی عليه السلام وتیدم مسلیت ضربت قبض دی کړه اوري او د ترپ ته ان چرپسوب دي قال رب المشرق والمغرب ومع بينهما موسی عليه السلام د سره خپل جواب نه لیکره ها ترغون وې وي قال لمن حوله ولا تستنني دا خضر او سو د کوملله دي اورسليیکم له مجنون او درم ل تخصه ایلاان غیرعااج على لکه المجوي دا خبرې دي جواب کلې دی نه دی که جواب دا دی و قالو رب مشر وال مغربوه ما بين نه هم السلام رب مشرېغ رب مشرک د مغب دغه چې په میريېدي کې قال لاين اتخذت ال غیرري نو وتترغون که چرته اوني ولو تا ولو تا ال غیر حجد رو ار من مددار غري الظ معنا لا على من المسجونين نخواام مقاذ او جررضم تا من المسجونين د خديان دا ز د قال ولوك ب بشيء مبين نثال السلام تووي اوس و صلی الله علی محمد والسلام دل جواب ورکړې دربط عروق او توک توحید مسلو په اړه او رسول الله آیا اگر په پیچکم ز تا ته دلیل ښکارا تر غو ته پتنوه چې غلط ماربې قال فاذبی پرون راळा بی پاګې باندن كون دمنا سوادقین اټکه کې ای تزریشتین ناف القاس وهو قصي غرزلام صح ولا فاذا هي توبان مبين پس نتا په د اجداح کارو هټ مارو تا زمارو جيڪو غلط ڪري تي ره و نزايده او راغي استلاس بل قطرخ کي ور سو بيراو است فزا اي بيذ اول الناظرين ناسا بات کي بينو ده پارا ده تونکو بغیر دو بيمار اينه قال للملئ حوله ان هذا لظاهر العليم سياست تي اول سرون گټا لتا چي غير چاپر ده دندو دا جادوگر پوها موسى عليه السلام سو زیپاتې د موسی عليه السلام هغه جادوګر دا جادو له علم او جادو چې دا د عزت له مودای وق هغه یره دا غړر فوو جادوګر دی غړ څړې چې کم نه رد چې بکې کې نه زه استاد دې ټګړې خړړې ته خدا ته خدا ته زیپاتې ولوګې د موسی عليه السلام ځان ترواړې کو یریدو خ سرړی دی خو یې د غواړ ی خری کوم چې او بعضې تاسوې کوم د زم کې نابر پهمن جادو سره په ماذا ته مرون تاسم مشهور را کوئ یارییم قالدو دی هواخ دا د بعد او د خلکو دایو طریکه د خل انه ده اون به خواده تر درې به طرخه در کې خو اثر مقصب دی ظهرري پهګړه کې ظاهر در کوې فماذا ته عمرون تا سممهشهور را کوي د دی ووجه او لما ویللی چې د غټو خلکو د دروازو نه ځانو سه ور علم بلې د غټ خلک برباد کی د غریب سړي په در وازو او غریب سړي سره تعلق ساعته اکثر هم بیاال سلامو سره کمزورې مرګري اکثر هم بیاه اسلامو سره جزان مرګري د قوم چې کوم بچته سپ قتل نوغ خلککن بیااله اسلامو سره مرګري شوي دي سره سری برپ کوي غهته خپل غټکاري قالو رج هوخوا ویل دی ار هوخوا ملت وررک د لورده د و بسین مداینې حاشرین او ګ د ل راتل مداینې په خاارونو کې حشرې جمع کدونې و کې کوسهحارلییم را بوري تا ته هر غټ جادوګر کوه په جمعیت سه حارت لې قاې یو م معلوم په راجممه جادو ګر لمې قااتې د یو م معلو مقرري ته وقي لناې ویللي چې قالکو ته حالان ته متن تا سر راجه مکیدون کې را مشي لاله نانه تبي او صحر ته ان کالو هم ملغام دې لپاره چې مونږ تعبیدار وکوو ددي جادوګر ک چرته دا جادوګر زوررو بر شي فله ماجاسهحر ته کله چې دا جادوګر قالولی لفرعون جررا لنا لأجرا سر غون ته زمونږ د پاره به مدي انک نه نحمل غای بین ک چرته شومونږه وره ور قاله نه عام راې ولې نه ان کو مظله من مقره نه ک نهبت آسو خاام مخوازمدي کاو نه تعلی معلی به سا قالهله هم موساه الکوو ماته ملکوون مثاله سلام ووربه غور و مثاله اسلامته الکوو اوغور ماتهمون <ملک نونا> کوغه <عجيه> چې تاسو غورون غورځون کې منظه شروع شوه فته حیباله هم وسی یاون او غورزول دی رفبللی همسا ګانې پلی وقال وویل دی بیا زېون قسم میدي پ قسم میدي زمونږه بانې زمونږه په زت دون بالې نه ل ن منغاېون یې ن خاو خامونږه زوره وورو ګټلی فقاممونسا د یمسان ولليلی چې پتهور فالقاممونسه اس هو پهو ورله موسااله سلا هم سافپل ظلقف ما افیکنا په غیکل ما اف چېدي د انه جوړ کو نه را سا نممارانو ای لا چالي زار ماران پیو ل انته شوي اذا 140000 راکاګلې شوګما فور ذې او بتیلا یو نه راي خپل وګړه راکګي اولقي السهره تصاجدين دا شانته داخله چې دینو دای په څوک بازار کې څو کتابو پیښ کې او څوک په موضوعي حدیث پیښ کې او څوک په تیو سټ پیښ کې څوک په بل څه پیښ کې خو د تاورت د موسی عليه السلام هم څه ورغورځلې او آیات ته وته او نه هر څه به خطر فاول قیت سارتو ساجرین پس اغردو علیشو جادو گر فجدکو هم کی قالو دیوی آمننا برب العالمین ایمان راولے دیمنگا پر عبد رب موسیٰ و حارون چر عبد موسیٰ علیہ السلام د اگر حارون علیہ السلام دے مخیر واقعی کی علیہ حارون علیہ السلام مخیر کرو او موسیٰ علیہ السلام دائر اس کو کرو اگر حارون السلام دائر اس کو بس بعض ويت موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام نے بعض ويت هارون علیہ السلام نے موسی علیہ السلام نے قال امنتم به قبل ان اعذن لكم وہیں وقت فرعون ایما اورے تاسو په معنی مکه دین اجازهته کوم تاسو ته انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دې پاتمو یقینا خامخا دا مشر د تاسو هغه جتاسه د جادو کول ګور سیاست دی ته راغلی دده دپو چې دمونثاله سلامملګري شو ته ور سره هم پټ تاسو زه پټ مګريخ سو ف تعالمون په زر دی چې تاسو وهشي لو قطت ی دي اوکوم من خلاف خا بکم د ستاسو تاسو تاسو من خلاف نه دل بغللله اوال دی ب ن تاسو ول یو لبالې قال لا اوغ د مسلمانان دي لازوید حصف روانشتره اینه لاربنا منقلبون یکنان مونگ افر رضا پسکیدون کیون این آنا نتمع لنا ربنا, ربنا خطوائعنا لیکنان دا مونگ امید لرو چه بخنا بول که مونگ تربز مونگ دو گناهونز مونگ چه کمی ان کن اول مؤمنون مؤمنین دا چه شو مونگ اول دا مؤمنانون یا قدیم میدان که مونگ اولانی نسر مانانیو یا مونگ پا بب... قطو لو خلکو کې اولانين مسلمانان مونږ په موسی عليه السلام مونږیو او وحي لاله موسی خبر روان او منازره کې د دعوت کار چلی دو آزادون رااله په پیروون بازي بازي کیسه په صورتي عرب کې تیر شو ده وحي لاله موسی وایو کړم مونږ موسی عليه السلام تعالی سربي اې ادي انکم متبعو تم چې زم ان اسرج دش پی بوده ب عبادی بنديان زم ما نه کو متبعون لیکن تاسو په دې د خپل <سؤال> کې وې شي الله <سؤال> وتوي چې تاسو په وخت روانيان درږي الله مصطلی اسلام خبر کړ ف ارسل ترعون فی المدائن حاشر تصنق الفرعون فخارون کراج متون کی لختریه ناجمکه ان ها اول عشر ذمت قلیلون لیکن د اسرائیل خامخا ډېر لګا دا یسو زوانان دی وإنهم لنا لا غائذين يكن من مغري يكنن دائم المغنر قامقام سكو انكي دي, دي ونا لجميع الحاضرن يكنن قامقام قا مغيو طول حاضرن يريدن كيو دايت مغنر قصر ولي مغن असे सकई مغن ددي دي خبر نيريغو مسائل مسائل مغن دنتكي جوئي مغن تنيريغو فاخرجناهم الله ते عذاب راسكو فاخرجناهم پس راو یستل منگا دیل را من جناتی وعیون د بابلو دا چینونا دا سامزاین امیراو یستل سمندر تنگو رسولو کدوزن او دا خزانونا ومقامن کریم او دا زائزت مننا وکذا علیکا دا غرنگی دا عشانو کل منگا وعورسناها بنی اسرائیل غرکم کل ومیداز کلو کل منگا دا قزمکا بنی اسرائیل وطاف آزباؤو مشرقین قصد سوا فاتبعه مشركين ورقصي شذا پرونیان دی پسې مشرکین په وخت د نو خاطل توس فلما تران جمعانه پس هر کله چې ولیدل د دوالو یو بل له قالا صاحب موسی ول د موسی عليه السلام ان عالم درکون یکن د خراجرتو قال تسلم معي کلا و موسی عليه السلام هیڅ راځني کی نه معي ربي سيهدي نکن ما سره د دی زیه دین زردی چې ماده بل آرخی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل معنا ان الله معنا الا موږ سره او دلته کې وای چې ما سره د ما الله دی داول دی د دې لپاره چې بلی ترایل دا ډېر کاڅه قدمونه واره اځنه چې سمندر خو نه ورته دی پر ودي پر غون ته وای چې بس به موږ ستمر غري د موسی علی السلام اصل <سلام> <سلام> فساد او د اسی به منګي رب مونږ دا کلم قلم سم د درغاره دا وایو کار استدا کړسته نزدې د وژنه کچو ښاډه لرياتو سسنګ ور پوري شنو وي موسی علی سلام اجعل لنا اله ا مونږه خدای حضور ته د دا وګوره د خلکو خدای له په وحده سحر کې نی ور پسی شو نو خاطه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى المدركون قال إنما كلا إنما يا ربي سيهدين فأوحي إليه لأموسى عزرق بأسواك البحار فأسوأ يكبر من موسى عليه السلام تجوى فأمسا أخبر بأن دريها فنفلق نعوش عودو فاكعان كل فرقن كالتودي العظيم نشوهر حيثا كل فرقن شوهر حيثا هر, هر تقرأ كالتودي العظيم فشاند وه ل لاسم ملهخریم او را ن کلل مونږ نور کسان تر روغونیان وې ز او خرین شو که نه مړه راچت کې مړه کېې مړه نامبل نه راچت کې او خرین دي لږاعت بعداد به مړه شي اوه نه موسا و ووم معاه او وهړه مونږه موسااله سلام ته او غ سووک چې درد سره او و جي نج نه او ما خلاص به موسا موسااله سلامو غ سووک چې د سرو جمع تولغ بل آخر یم بیا غرل مونږه روستلی روستلی مونږ غ اوول یو کس به یان کوو اوویل چې مثاله سلام روان شو او نو ترونپل جیب ځکه هغه دی په ټول چارته ای موسی علی سلام چې تاسو یې معنی پوره کېده تر هغه وروسته چې خپل جیب سٹارټ او بل بیان کو حکم دا غوښته موسی علی سلام کيسه کوله پوې کنه نو موسی علی سلام کيسه کوله بل موسی علی سلام چې دغه چې دا روان شي په سین پوره شن په رون بډه راځلې وایدا سیت دا وبې کمپیوټر او رسېدي بیا ډېټر او رسېدي بسې مرایلي وبراري دا شو ورډب شو وي. ها ول یو سړی بیان کوم موسی عليه السلام دا د هولې دی. حضرت دې رضی الله تعالیو جمعات کړي دي. حضرت دې رضی او منسوخ پیژني. نو احوات نه بی حلاک تو حلاک رضا نه ملاک او خلق به ملاک به علم بیان دي شروع کړی کمنسان چې ناشخه منڅخه نپېډی لري اوګه بیان منه کې د کار خرابای ډېر شان دی ای جی پی څه سٹار پهن فلکا موسی او ما معه اجمعين ما خلاص چې موسی علی السلام هغه چې د اغرق بالا بیا غرق لمن غرسنی ان فی ذلک الاایا اکنن خامخا پا کې که برد دی وما کان اکثر اون مؤمنین لی اکثر دینا مؤمنان و این ربک لہو العزیز الرحیم اکنن رفتا خامخا اغزو روور دی پا دشمنان و بانے رحیم رحم کون کدی پا دوستان و بانے څنګه په سنگ پا قبل مرگرو بانے په سمندر کې تیر او دوستان اغی دشمنان اغی غر کن وطلو علیہم نبا ابراہیم مکیو آیا وطلع عليهم نبوی ابراہیم ولو لفضای باند خبر د ابراہیم علی السلام من قال الیه و قومه دا تعبدوا وذا واقع ابراہیم علی السلام ذکر کئ چل دته قوم باندې دنیوی عذاب نو راغلی ابراہیم علی السلام دقوم الله جل شانو دیدی د اخروی عذاب ذکر کئ اولوانا پڑی بانے خبر دے ابراہیم علیہ السلام اذ قال لے ابیهی کلچویل پلار خفلتا و قومی قوم خفلتا ما تابدون دسشی عبادت کا وی تازو قالو نعبد اسنا من فنظل لها عاکفین اوہیل دے مغی عبادت کے او دو بوتانو فنظل لها عاکفین ومیشی پاگی بالی من جوران قال علی اسمعونکون اوہیل ابراہیم علیہ السلام آئے اوری دی ته تدعون کله چې تاسو دی رابللی او یینفاونه او یزون یا پایده در کولی چې تاسوله یاګه در کوونه شي قالو دی ووي داونهخ جوابې ور نه قالو ویل بل وجدنا نه آب کللی کفالوون ک نن لدلی مونږه پلاران ز مونږه چې دغه شانې کول دا خو د پلار مې کد د راانند دی نو قالفرایته ما کوون کوم تابدون وِلَتَ ابْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام خَبَر رَا کې مانا رضا هغه چې تاسو بندگی کوي انتم ما با حکم لقدمهم تاسو تاسو پلاران مخکيني فانتم عدو ل العرب العالمین یقینا دا زموږ دښمنان دي لاټون او مال زرر را کوي الا رب العالمین مگر رب مخلوقات او هغه زموږ دښمن نه دی الذي خلقني فهو يهدينا على الاتي ب دا کمه نو ما ته بلارهخې وال <سؤال> الذي الله غ ذاات دی ویو پوننی و چېمالهخور را را کوې اوماله روړه را کوي و دا مری او شپین او کلهجززه بیارچم نوماله شفا را کوې هغهزه کې هم خلکو د شپ د پاارنیول او د زمانه کې هم خلکو د شفا د پارهنیوللي دي وال <سؤال> ل میتونې یخ اوله غ ذاات دی چې مل کې به ماله رسسم یخ او بیا کوي دا ګور ابراہیم علی دے علیہ السلام په اړه د دې بابا بیان ته واور د څه وای ولذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اعوذ الله عزته وجلله رما چې بخاره وو کی ماته د خطای زما یوم الدین پر ورځ قیامت باندې د ابراہیم علی السلام نه خطا نه وشي انبیای السلام معصوم دي دوی ونه ګناهونه نه واله ګناهونه تنکي با غلط دیوه د موسی علی سلام څخه بہت بڑی غلطی وه داسی د کتاب کې او اينو علي سلام کي جهالت جذبوا وذب اللہ دو بای بای کتاب وکړه حقیقت د تواضع شي دلته کي ابراهيم علی سلام څخه دا ویلي دي انبيان علی سلام هغه سين ظلم پري دي او وي حسنات الابرار سيئات المقربين بيدني نزديكان جنيكان خلكونيكاي تيدي ندا نزديكانو غلطيانيدي داري نيكايدي ريليدي حسنات الابرار سيئات المقربين دا قاعده دا يوم الدين فورز د قیامت ماذا بزم ما, بز ما بخلوكي ربي هب لي حكما وعلقني بالصالحين يا رب وما توبخي بوها يعني پوهنا پوهرا ته بخې په دین باندې وال حقمین الصالحین او یزایک ماذنه کارو سر وجلیل لسان فتق فی الاخرین او می شوگر دے مال ر ذکر نه ایک پری درشتیاو فلاحرین فرستانو کې مونږ وای ابراهیم علیه السلام ا ابراهیم علیه السلام حنیف او توحید او دا سې خبر روانه دی ابراهیم علیه السلام متعلق اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وما صلیتا علی ابراہیم وعلی او کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ال ابراہیم دای دعا کړي واخا او ستول خلک یادي یو پیغمبر هغه پینځه ورته مسکید رسول الله صلی الله علیه وسلم علاوه او ابراہیم علیہ السلام علاوه دانه یادي تلاوتونه کیادیږي او مستقل مستقل زیاديږي نه ابراہیم علیہ السلام یاديږي او نبی علیہ السلام کو مسکی مستقل یاديږي دروض چې کولای ونیشي واجعلنی من ورثه جنت النعیم ما وګرځې دوارثانو دی جنت نعمتونو نا واغفر لی ابی انه کان من الضالین او بخنو کز ما پلا ار یقینا هغه د گمراهانو نا ځکه ابراهیم علی السلام ورزواده کړو زبل بخنو غو ولا طول تغذ ولا تخذنی یوم یبعثون او ما شرم مالا بکه مرا شراب پور تکړې شي خالق پدغراز ماو شرمه علیکې را ي زر ته بورې به له وتلا ووي وي د قیاممت پررض به آاضر د ابراhim مله السلام سر میلاو شي خپل لارار ور سر میلا شي او په مخبان مه د آزر دا مخ چې نو دا د واجه نه تخت توري زر دی ابراي م اسلام چې ما دنیا کې تا ته نهوي چې دا الله د طره دا خبرې کوو مازمانفرمانيمه کوه د پلار به وت چې زل انسانه پرمانین او الله جل شانو وو ته زما شफारس کا ابراہیم علیہ السلام وو ته وی چې زما پروردګار ته تماس روا دا کړی دا چکم دو بار زکل خلق <تصفيق> راجمکم سمیدان حشر کین ما بتنزلی لیکي زما دا پلاټ دې له د جهنم تزي دا خو زما ذلت ته الله جل بتو پر پرمئی ایبراهيم عليه السلام نن تد خپل پلار په اړه کې د مفرد سوال کې خدای ومنځري ځکه هغه کافر دی او ما جنت په کافر حرام کړی دی ایبراهيم عليه السلام تبهه چکا ته وګور چکا ته وګور نیو ګور دی یو ګور گاخی به هغه خپل غشانو کې لړلې پروتي او وینو کې پدې کې بلړلې پروتي او دپې نه ګونی سي جهنم ته راګي دا د ایبراهيم عليه السلام د پلار نه الله گرگا خجو کریں ولی مشرکو مشرک دی خود ابراہیم علیہ السلام پلار دے نجاہنم تلا یوم اللہ انفعو معلو ولا بنعون فا دا امام بخاری دا حدیث ذکر کردے دفا اسے نجا خلق خبر پا بنا بانے وائی فا چې چے پائدہ بور نکی مالو نظامن اللہ من اطلا بقلب سلیم مگر آغسو کو راغې الله جلله شانو هو ته بیا قلب بې پر په زړه جګ جوړ سره روغ سره کل ب سریم سرته قلب سرم دی ته و رو زړه یعنی ببدات نه خالی او په سنت باندې مطمئن دا علامه قتبي دا کړی ده چې زړه کې بدعات نه او د سنت نه دی زړه ده کې او دو مهغ سر مرقنددي کړی ده و سریم څل د باطل د باطل او اقیدونا هغه پاکي د منافقات نه پاکي او د بدعت نه پاکي ابن عباس رضی الله تعالی نوې ویسلیم یعنی د صحابه کرام د بغل نه جوړه پاکي یاسراج الملیر ویسلیم هغه ځړه ته وې د جهالت نه د بدو اخلاق نه پاکي او یا پین د مانا سلیم چې د الله نه یریدونکې د قلب سلیم تاسو له معنی په قرات شي وَأُورِثَ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَنَذِيبَ كاي شي جان جنت متقين او تر وبرزت الجحيم للغاوين او كار بكاي شي جهنم ګمراهان او تا سرکشوتا وقيل لهم اوبل شي دير عين مع كنتم تعبدوهم اين مع كنتم شرط دي هاغه كنتم تعبدون شي تاسب دغاي بندگي کول عبادت بكو تاسب دغاي من دون لا اله الا الله انا هل انصرنكم او ينتصرون دی امداد کولی شي او ییم تیرون یا بد لاغست شي په کو کب في ها ولغاون پس ن سکوور به دی پرې جانت جانم کېولغاون هم دی والغاون او سر کشان وجنو دی بل سااج ماون او لتر دی بل ټول قالو اووا دی او حال دا د چې دی پهې جانم کې پ یا یختسیمون او دی پهې جانم کې جړ کې یو بل سراست تنله قسم پله ان کو لا ل پیر علم م یې مون په م رات کاره وي کوم بر ر لاالین کله چې مون د برابرګلی تااس در د مخلو قتون سره تیرانو مورران م هلته پر م اینجا اوران معل لنا دغ بد کاره پران یاریخکان پران نهماګل لنا لن نومون او نو او نوم راې مونږ ل مګر مجر سما لنا من شافین من يستدي من غلنتم شبارتي ان ولا صديق حنين لمارغره مخلصو حنين گرم توي يعني مخلص مرغره نيشتدي اوصو فلو انلعتره فنكون من المؤمنين تتردي من غل دو بارتن الدنيا تانخا مقاشي ومو من مؤمن ان في ذلك الايه وما كان اكثر المؤمنين يكنن خامخ بديكي او ندی اکثر دینا نه آن و ایننا بکل هو العزیز الرحیم ایکن نفس آده خاص رحم کون کے رحم رحم کون زوراور قدشمن آنما رحم رحم کون کے بدوستان و بعد کرده با قوم نوحن المرسلین ایکن نسبت در روح که قوم نوح علیہ السلام پیغمبر آنوستا اذا قال لهم اخوم نوحنا لا تتقونوی اللیتا <سؤال> یا دنین نو ولې چې راغلي نو ویل ان هي ري تاس دالانه ني لکم رسول امين یقینا د تاس له ري رسول استاد امين اماندار فتق الله واطيعون ویل ري دالانه زماتابداري کوي و ما سلوكم علي من اجل ان اجل الا على رب العالمين زه نو استاد نه پدی باندې مزدورينه مزدوري زم ما مگر پر عبد مخلوقاتو فتق الله واطيعون ویل ري دالانه قالو دیوي انؤمن لک وتبعک الارذلون ائمه ایمان راو په تابانه و تبع کل ارذلون نو تا دی تا سره پخاله دا تا سره چې کوم ناس دي احساس پدې تا سره ناس د کار خلک در سره ناس دي و ما علم بما كانوا يعملون امنه علی السلام نشته علم زمات حقیقت د هغه چې دی عمل کوي ان حسابهم الا علی ربی لو تشهدون ندې حساب د دې الا علی ربی مگر پرق زما لو ته کاش ک تا سپ دی د د ای حساب جودار زګ جوې و ماانه ب تېدلموین او یم د چړون کې ممنو ل ان الله نظیر مبی دی هم زه مګر یرون ک قالو قالول دی لالم تن آن لا تتكونونه من مرجین که چرته منه نه شويتن نووهلی سلام دخوا مخاص شي به ته د سګ سار شوونه قالوه بین ل کو والله عليه السلام اي ربه زماء يكينا نقوم زماء كذبون زيد رخجن قم ففتح بين وبينهم فتح ونجيني ومن معي من المؤمنين فسلوك فمينز ماكي وفمينز ديكي فسلاء وبچك ما لراه هو آسوش زماء سرده مؤمن اس کومونږ دله وما مع یا وما ماه هغه سوو چېدل سرو ففلل کې مشون پهېشته ډګ کړې شوي کې غرق نه بعض باقی بیا غرقل د نه را بعض باقیم په د دی نه نور خلک نهفی کلهیه ې ن خا مخ پهې کې بر دی وماکانه سرومن نه د اکثر د دی نهمومنان و نهرب به کله هو زیي زور قی رب ب سااج دیه دی زور ور په دش منو او رارحم کوون کې په دوستستانوکه بت عاد مسلين ننسبت دده و کو عادیانو پ غمبررانو ته قال لهم اخوهم لهمه خو ووونه لا ته تپول کله چېویل تا یو د دی نه دلی سرهمولي تاسو ځان نه بچ کوې داابله ې لکوم رسونه نامېېن ځاییم تازه ل پې غمبر مطلب داې ان بیاال سران چېو دا به د نبوت ته مخکې مامانت دارو ورتو مامانه نمکی چا مانا دارم پا دنیا کی مانا داری را الله <سؤال> اللہ <سؤال> پا حکم کی وام زخیانت نکو ام رستو بے حدیث را چیقا تانسو بے واموئی دیا بزر تانسو توا ماندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آگا ٹولی چا پا گنڈائی باندر آجام وکڑک پلک پلوان وانزر عشیرت کلک ربی فاق زیبانی بمگا آگا حدیث وائی اخیری کی وما سالکم علیہ من اجرین نو ہر اند ستعظنا پر بیان دی توحید با من اجر تمزدوری ال اجر الا على رب العالمين نہ مزدوری زعما گر پرب ذ مخلوقات ہو ات تبلو نہ بكل رین دنیا دار پئے گی او اخرت لا رد نہ تعشی میدن ات تبلو نہ بكل رین ای جوڑو تاص بكل رین پہاڑ نشانی پہاڑ اونچائی بانی هر غونډه باندې آيات نشاني تابسون د فائدې کارونه کوي او ته تخزن مصانع علی انکم تخلوذون او تاسو جوړوي قېلې بنگلې لعلکم تخلوذون دغه پارا جتاسبه مې شو چې ګلو یلو یقلعګانی جوړی کی دوسه و درېته و په کمري او تبو چې دا سره هميشه د دنیا تر اغله او همیشه د بار په دنیا کې وایدا بتج تم بتج تم جب بارین کرے چې تاسو نیول کوین نیول تاسو ظلم کوون کی خلق سره ظلم کوی فتق الله واتیعون ویریګید الله نو د ماتابدارو کې و تکلری امدکم بما تعملون ویرہی دا غزات نچه امدا دکر دیستاسو پاگا چیتام تالمون تاس پی توی گئی مالی در کردی اولاد در کردی در کردی او بچی دل در کړی امددہ کم بیان آنے و بنین امدا دکر دیستاسو پسارو بانے و بنین پس زامن بانے زامن اللہ در کردی ساروی الله در کردی او توائی دبلیز وانی اولا سمع و جنات و عین و باغن و بچینو کی دی بانی پا باغونو پا چینو باندې ساک زیمدہ دے گئے چینی دوبو اکم دینے چیز ابر اوزیخا اگر تی چینو اے اینیا خواب ہو علیکم عذاب ایو من عظیم ایکینا زیارے گیم بتا سبانی دا عذاب درد لئینا قالو دیوی سواون علینا برابر خبره ازا پا منگا بانی او آزتا منن تکم من العواعزین کا تنسیت کے منگتا او کچھا تنسیت نکے لیا یا کنا منګستان اسي نه قبولو والکارکو ان ها ان ان هاذا الا خلقل اولين لذا دروغ د مخكين او خلق دي دائر مخكين او خلق دي چې شروع کړی دي د هو وي ومان او بمعذبين اوني عذاب را کړی شو فقط دبوه دینس بده دروکه دی پیغمبر علي السلام ته اي نفي را لكایا ایکنان قام قابضی کن قدی بردت و ما کان آسر و مؤمنین اولی بی اکثر دینا بی مؤمنین مؤمنان و این ربکا اول عزیز و رحیم ایکنان ربتا قام قاضور اول دی کدشمنان و بالی او خاصر حمسون کے بدوستان و بالی قدبت تمود المبزرین نسبت درو اکڑو تمودیانو ادقال <سؤال> لهم اقول <سؤال> قل <سؤال> جوانده دیو در اینا سوالهم سوالهم لیت سراما لا تتقون ولی تاسو نیرگی دان لانا تاسو زان نبچ کوید شرکنا اندینا کم رسولن همین اکنان جیم تاسو نر رسول امانددار فتاق اللہ واتیون ایرگی دان لانا او زمان تابداری کهو ما سرکم آلہی من اجرین نقوان دستاس انا پریت بیان د توحید ان اجري الى على رب العالمين لذا مذري ما مگر رب مخلوقات ات ربك لا تعذب برخيده شيء فيما ها ولا اعطي فها بني متلكي صدق تدي فيما تغني متلكي ها होला سيول تدي امين تو عمل باندې دي في جنات وعيون طباقلو تي وون او بچينو کي دي کي بتا سپر خديشي ازروع ولخلن طلع هذين لازم تصري گومان نه کژرو اينو پسنو کې وته وادلو نه کړو نو کژرو کې ټول واه دين چې کونڅه دي نه دا غنرم دي وتم هيتونا او كن يتعصم من الجبال لغرل يا بيوتل كور لا فاريم کوستاس كارباني دنيا پر کار باندې هکويږي افسرد له خطر پدتقل او يريد ان لا ولا تطيع امر المسرفين وتعداري مكويد حكم دي استراق قوم کو الذين يزدون في الارض اغه څنګه فساد کي په زمکه کي ولازه هون اعلان کين قالو ديو انما انت من المصحهرين لكن انت جادو پريشه ولا يا من المصحهرين ته دي ونه را تفكاري ما انت لا بشر من سننا نه ته مگر فعد زموږ ځانته یې ځا په اتباع آیاته نا په اتباع آیاتین کو ته مناه واډی کې نړۍ موجزک چټې علیه و سلم الله دې شامو موجزہ وا موجزت څنګه وا دایوی اس علیه السلام موږ له موجزرا رسوله علیه السلام یومګه او ګټه اشاره وکړه الله جل شانه دا اغیره شا. اوخه پیدا کړه چې اوخه پیدا کړه اوخه بلار وو څوخ باندې شو بچیم ورسلو تو نو به دا اغینه پاینستل دونکی یو کس را پاتې وو اوخه مرګ چمړای کړه سوالی علیہ السلام تدری رضی صبر رکی او داغی او بچی چو اگران گتھ خواتنا اگر رکشو سوالی علیہ السلام تدری رضی کی اوخ را پیدا کی یا والدہ بچی را پیدا کی که داغو نشوا پتاسمانی با عذاب راضی داغد اوخی تیشارا قال هازهی ناقتل لها شرب و لکم شرب یوم معلوم اویر سوالی علیہ السلام هازهی ناقتل لها شرب دا او kada ze de para number do bude walakum shirbu yawmin malum wa tasalal number do bude malumi daraj malumi wala tamassu bi sin amr sigi tapas takliba alay fa ya'khudukum min tasal al azab wa azab yawmin azim azab daraj azim le fa paru an yakhdhuk fa az wa huwa lad min lo gardil ladin د اونول دی ل را ذاتي کلکنن خام مخافې کې نهېبرې وما كان سررو ممن او نه د اکثر د د نه نومن آن و کلول ع راحيم نه ن تاج دیغ دخواام مقاظ ور په بچ منو با اوخون کېې او رام کوون کې پر دوستانوبانې بت قوملو مرسين دنسبت د درونو قومم دلوتل سره قال لهم أخوهم لوتنا لاتتقون قال لكي يود دين لوتا لسلام ولتاسوزان نبجك ويد عز عبداللانا إني إلكم رسول نمين لكن ذهبت تاسونا تغمبر مانا الدار فتق الله واتيون وياري دان لانا وزماء خبرون منه وما سنكم عليه من عجر ذلك وعلم ساسونا قد بيان توحيد بان ساجر إن أجري إلا على رب العالمين لدي أجرد ما عمل فرد مخلوقات وبعنه يعتطون الزكران من العالمين راتل كوي تاسو حتى عطونا الزك وذكرانا يعتطون الزك وذكرانا يعتطون من العالمين لخلقنا ثم رب العالمين لذلك رب ما خلق <تصفيق> ربكم ابریری اغا چپی دا سونی تاس اللہ رب تاس مینہ تو اج تم دی دیا نو تاس سنا بس انتم مقومون قوم کی حدنا قال دیو لہنت انت ته یعود او نے کہتا من لکھتے اے لی ترے سلام لا تصونن من المخرجین عبد حسيبه لا من المخرج مخرجین نہیں اسنے قال انی لعملکم من لي ت سلام مکنن ز عمل کوم تاعمل تاطه من قالين دبت جنک نهجینيلي م ما عملون یاره به ما ب ی وهل زم دغ دي عمل كيفف نه جي اواهله جمعين بچ دمونل او بچ مونه د ل او ل د د ل جمعين شو ده جو زن فغادرين مگر ګړای چې پاتې کیدل کوول نو وا آزاد کې دارو څخه دا پاتې شو د پاتې کیدل کوول نو وا آزاد کې ثم دم مر ادم مرنا الاخرین به اهلاقهم یغرسنی وانطر علیهم مترا منباران کوب بدی با نے مترا معسل باران دثارو فساء متل منذرین فساء متل او دیر بد باران دیرونی شعور اینا فی دالک اللہ آیا اکنان خامخواب دی که موزی زرا و ما آسان اکثر مؤمنین او ندی اکثر دینا مؤمنین مؤمنان و اینا ربک اللہوالعزیز الرحیم اکنان نرسا اللہوالعزیز الرحیم خامخواب زورور دی کدشمنان و مانے و رحم کون کرے کدستان و مانے کنی خود دیو مستورہ جوا مځه زولې جوا او دلته د بڼواله واکې ذکر کړي پیغمبران اتراله ګل راغلي وو په ځانې خصوصا شه ابن السلام مرسلین جمع زکوي چې د ټولو پغمبررانو تجیب کړو د یو پیغمبر خبره نهن دا ټولو پغمبررانو خبره نه منل دي تر بعد سابل المرسلین کتل مور سرین ننسبت د د روغ یا د روجن کړو کوم د چې بل عام پېغمبران له کا برړ والله تهخ چې کوم ځای کې کو ی نه ګر چااتتی د قاله هم شوی به لاته تتكونون کله چې ویلې د شوی ب سره عملاتته تقون ې تا سېږې د الله نه یاازان نه بچ کوي د عذااب نهنی لکوم رسولو نام کې نظر یم تا زه ل را رسول پ غمبر امات دا الله زما تابدداررو کې و ماسه لکو ماې می نجلې لَنَوَارًا سَاثَنَا عَلَيْهِ قَدِ بَيَانًا تَوْحِيد بَعْنِ مِنْ عَجْرٍ سَمَزْدُّرِ اِنْ عَجْرِ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدَ مَزْدُّرِ زَمَاهَ اِنْ عَجْرِ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ لوه کوم شي په خبره نو ورمنه تاسو نه پریبیا اند مزدوری نه د مزدوری زما مگر پرب د مخلوقات باندې دا او فلکیل پورا ورکی پیمانه ل ولا ته كونوا من المقسرین مکی گئی د تولک موم کنا وزینون بالقصاست المتقیم او طول وې په ډنډای نه غبا نه مخ را رسلی وی راځي دا ډنډای به په کله کېدلی نو هغه ځي سیدی وسا این تیریږي ګرامونه په پټاله کې او او خدای عام خلکږي موږ نه ځانډه درنا کړې اخته کړل بس ان سي پ کې ان تکې استلکه چې چلونه کوي ولا تب خصن ناس اشیاءهم او الکسابجه وهتلل په دې ځای کې د اخلاص څخه شرک بس چې دې کې نو مې نظر وروي پاوو به کوم ولا تاسو په لارې موږ او مغربي په دې کې په صاد کې وَتَقُولُ الْأَهْلِ الَّذِي خَلَقْتُمُ الْجِنَّ لَتَعْلُونَ الْأَوَّلِينَ أويریږي دا الله غزا ته جتا سي پیدا کړی او خلق مسکینی قالوا إِنَّمَا عِندَنَا مِنَ الْمُسَحَرِينَ آریو پیغمبر چې دا دین هغه ته دغه ویل شي چې تدلی وانه تا باندې جادو شیوي دي قالون دې وی انما انت من لیکن أنت د جادو کړی شو نا کم مبلغ چې بدر دې ویل شي اكم د توحید او واسکون کې دغ خل آبې روړی او خلک ور په سباای نو پوهشه چې انشاءالله مس حه دی ته جادوو جربانه شوي دی ومان ته با لا بهشر مهنا وای من نه کله مننقاذ بین اوته مګر سړی زمونږه په شان او مونږ غمان کو بتبان در غجللو پاسېبالې نه کې من منسه معین کو ته مین سووا کوین راګور را غورو پهمونږ بانې یو ټکړه کې یو ټوکرا نه من السماعی دبارانا د دبنا سوادی کنکا چردی تزرشتی نونا قال ربی آلم بیما تعملون اوی الوطا شیب علی سلام رب زماب قوه دی فاغ سبان دی کوي فقط دغو دبو دی نسبت دی ضرور کو فاخدهم آداب یومی ذلتی نونی سل دی لرا عذاب در د دو یا یوم مانا خدا سی او یا انی سل دی لرا عذاب در رجی دو ان انہو کانا انه كان عذاب يوم نازيم يكنوا ذا عذاب درجلوي ان في ذلك لايا وما كان اكثر المؤمنين او يكنن خا مخا بده كن خا د هبرت او اني اكثر داي مومنان وان ربك له هو العزيز الرحيم يكنن رب تعالى خا مخا ذور اور دے دشمنانو او رحم كون کي د دوستانو وانه لتنزيل رب العالمين يكنن خا مخا قران نازل شويري در طرف رب در رب مخلوقاتنا لا قران دې به دې کې شک نکمو ها نزله به روح را لېګل راتل کېږي په دې باندې پرښتې پاکې جبرائيل اسلام السلام علاق القلبک استفضله باندې زړه چې دې دا محل دوه هيده او زړه چې دې نو دا محل دواره داتو دې په دې واره داتره یوخوخ باندې ذکر محل علاق القلبک په زبانه لته کونه من المنذرين دې پارچ دې وروونکو لا د لتان العربین <سؤال> موبین په جبهه راه واضحه کې وینه لثی زبر الاولین <سؤال> یقینا دا قران یقینا دا قران دا ذکرو ها وینه لثی زبر الاولین یقینا دا قران خبر ده دی خامخاب کتابونو محکمو کې یو دا معنا شو دیمه معنا وینه لثی زبر الاولین یقینا دا ذکر د قران چې نن دا په صحیح او اولو نوکو وه اولم یکله هم آیاتون انعلم أَيّا اوله او بې اسرائیل نشتهدي لره یوهلو ی نهخه چې پوهي پهصداک هغې بانې علیمان د بنی اسرائیلو داس یو نخه نشته دی چې دی بانې یا ب اسرائیل پور کې چې په تات کې یو نخه وتخه د در رسول اللهول الله عليه سر یا د قرآې ولو نزلناه على بعض الاعجمين لجرمنا ذلك ان القران ببعض الجامعان وباله فقرا عليه عليهم ما يؤمنون بس اول ويل من القران فدي عليه انه دي باغ با ایمان عرب بارے ده کہ نازل کہ بارے جب کہ نازل کہ عرب عربی دا فصیح جب ده حضرات جرمنا بارے کہ جی کہ قران نازل کو عربی واضحہ عرب واضح ارایچه د جبې کادر او غد معنی اجازه مراد د جبې کادر نو کوم د خپلې جبې او عربو خپلې جبې محفوظ کوله شیرو له پکړې زیات واقعيات او قصص دي او د ارایچه په صفه او اجميان صفته لګيده فقرو علیہم معا کلو به مومنین کذالک <سؤال> سلات نو فی قلوب المجرمین ایمان راړي قران د دا رنګ چلو مونږ دی انکار لرا پزغونو د مجرمانو کې لا ایمن نبی ایمان نرادی په قران باندې آتا در دې پر یو له دې رول عذاب الالم چې ویني دې عذاب درناک په یات دې ام بغته ته ومهمنا عيشورون رب شد دې ته عذاب لا تھا او دوی ونه وي په یقولون دی اي فیقولو حال نحن منذرون امه ته محلت را کړی شی دې او په عذاب نه استعجلون لا ايا په عذاب زموږه باندې يستعجلون دی تلوار کې فرائط هم تا لهم سنين ایا خبر آیا پس خبر ایتو کچری ز پایده ورکم دیتو سو کلو نا یو سل غونه ک واخل ورکما عمر بن عبد اللذیز رحمه الله علیه وجکل سحر شو نخبل گيره به نی ولا او شیرونه به وین وین هارو کیا مغرور صحوت و غفله و لیل ک نوم وردالک العظیم وین هارو کیا مغرور ادو کشویا تارس صدا يا غالتيدا او حتيدا وغفلت يودي وليلك نوم ورد عليك لازم دررجو اسد مذهود لي ويغنب خبروانه اشطيدا ان داريت وليله وليله وليله عليك وليلو نوم ورد عليك لازم اشطيدا لو قاغي تخوف كي او هلاكت صادا ضر لازم له فلا انت في الايقاذ يقزان حازم ولا انت فيهم نوعمنا ناجن فصالحم نه ته په وخېشارې چې نسیت قبل کې او نه په خوب ووا او کې چې مفون قلم نهشار کوو لکه څنګه سره وود نو مرفون قلم دی که نه دا که په خوب کېسه ونه موونه کويغهناانه دی نو ته خو پهويو کې هم دا زی وت چې ته یت او نه پودوو کې دا ې وی چې ته بچشي تصوره ب معفناوه تخر تفره خوببل المله که معصور ب ل ذااتې ب نو م حاله ته خوشحاله ته خوشحاله پهغې چې پهنا کېږي او په میدونووانې ته خوشحاله اصللی او کې لکه څنګه چې زړې خوب وې او خوب کې خوشالږي خوب څنګه و خوب ونی او په خوب کې وي چې غ غپلهون مخوردي او او خوب کې دې څه کوم کې مې کې مته قرآن یې او خوب کې خوشالي شان ده ته صرف په ميدان او په چې ميدان کې وخی او جنت ته به مې او دا خدای قرآن ته دې شاکرې دا بوځي بده وتسع ال ما سوف تکره غبت غبه كذلك فی دنیا تعیش المباحیم بهایمه او ته کوشش کې د چې زر دې بد دې وګڼي تاغه لرا مرتر تر وانی دا مرگ به بیاتا دیر بد گرنی، زیادتا سنگ جوان تیره، دا سی جوان نه زناورم نتیره، افرائی تا من امتا آنام سینین، آیا خبری تا چیزا پایدار کم دیل رسو کلونا، سمجا اهم، بیارا شدیتا ما کانو یوعدون آغا عذابونا، چی سره سر وعدک بولی چی، ما آغنا عنهم ما کانو یو متاون، پس در بکنی کی که دینا، پس در بکنی کی که دینا، ما، اغه اغه ما کان ویومتون اغه چې دې ته فائدې ورکوړي ګوره د مالو دولت اغه به د دې نه د عذاب لرلني کی و ما علقنا من قريه لن لها منذرون او دې هلاک کړمږي او کلیو عل مگر اغه لري رهوم کی ذکره د نسيت ته و ما كنا ظالمين او موږ ظلم کوم کی دې چې ما هلاک کړو بل تم نسيت کوچ سم شوه دسميږي و ماه به لت شي اوتین او را تل دي کړي په شیطانانو قآران بانې شیطانلو وما هم بغي له هم ماستیون او نه خایرری سره ومایم بغي له هم او مناسب نهدي ل و ماست اودي دا تعاقت نه لر نه را تللی شي نه به را شي نه هم سميله مازولون کن الله پاک دقرآ نه لري اوقرآ کریم ته د وې شي کېښ دیېسمله معزون دی له مناسب هم نهري چې داقرآې کریمطاق دی نه لري چې دا قرآې کریم برد ش ک دی ته غټه غ د غټه وخت و دا د غټه غه دا دی نه شي هزمونې دا د هزمونې دپاره روغ صحت غواړي عقیده غواړي روغ زړه غواړي چې زهدي روغي مناپقت پهکې زړه دي روغي غفلت بكني روح الغوالي لقد سنتي غدق وخا رغمي دغوالي نديبي دا غدق وخا درا قران وانذر عشيرتك الاكرمين ها وما ينبغي لهم وما يستطيعون امن امناسي بن لينا وما يستطيعون دي تعقدنا الذي جاء القران واوري ولي انهم عليم السمعه لا ما زنون يقينا دغ وق کی خودلو د دې قران علامه مزلولون خامخا لری کړی شوی دی د دې پخپلانه دې لری شوی دی د الله د دې قران ته دغ نه لری کړی دی فلا تذو ما الله الهنا قرب تظون من المعذبين پس الرحمن مدد کو دا الله سرا اله بل مددگار بل کارساز بل کارونه جوړاون کې بل ای اله چاته وي یولهو فی الحوائج دغ تر معنی اله سی بوي یول هینا فالحواعج لذیسی بوی سیبوی دا معنی کړی دی لا چې ا الهه چاته وې چې دای پخپلو پر پخپلو حاجت نو کې هغه ته پریاد کې دی ته الهه وې حاجت راغه و زاید جوړاو ته پریاد می ته صاف سر پریا دی لا شما چالا فله ته دوم الله <سؤال> لالهخره مه بلله د الله سره له بل په تتكونونه من ما ذبي نوشي بهته د ذاور کیشي او راذا بروری شوونه اند د را شي او یا روته کوورهپله ند په نه سب کې شو رسول الله اللهی وسلم جدا جو دا قلو تاوا شوو کوی شو بنیفار بنیعادي ټولو د کوې شو نوه بنیها شو او ټولو ته نوونه ول چې را مشور رال یو ځای راجه مکرل او چې را مړل خاان کابي ته نې سوفا غر چې دی د سوفا د غر د پاسې راجه مکرل نووي وزه تاسو ته ووامه چې ن دی زایې دې غر نه آخوا دې غار نه آخوا یو لتر را روانه دی په تاسو باې هم ل کوي د تاسوه زما دا خبره من امین کې می داته خبره چې اما دا پیغمبر اماندار دي موږ نه یو ته بالکل وی موږ اچه تا باندې دروغ تجربه نه لکړي ته همیشه د پاریشتیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي یعنی مطلب دا دی چې دنیا په حالاتو کې دروغ نه وام نو د اخرت خبره ته وګوري کته زماري سینې نه غړیندو او د لهد طرفنا سخت ترین عذاب راتلونکې وي وانذر عشیره تلکربین سخترین اذا آپ رات لنکر اوزت تاسو اغیرم ابو لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زدہ عبدالعزان نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تب بلک بل یا محمد نو الله جن شانو ہو یعنی تبایی دیستا دکار اے نبی علیہ السلام تے یادوار اللہ سنے تبا برباد چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبت یادا ابی لحب وطب اللہ پی آیاتو نرولے چې دواه لاسونه دا بوله بدې داغې تبا برباديمات دی شي وختفل جناه کا او بیا تبا بربادم شو ډېر په بد مرگ با مشيو وختفل جناه کاهله منیت من کا منل مومنین او خته کو وز خپل هغه جاته چې تاب داري کې تا د یعنی مطلب دا دی چې ممنانو سر نرممی کوه په کا کاهجررته تا خللا و کې فکل وایه اين عاصوکا یچا ددی تا کيلا پوکی فقل وا انی بریون یکنن ز بیز ارمه انی بریون یکنن ز بیز ارمه ما تامنون دها چانا د اغه چانا تامنون چې تاسو ومل کوی ګور حدیث کې رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه بیزاری پېش کړي دها د چانه بیزاری پیش کړي دا من ز ربل خدودا وشق الجیوب ودعابه والجاهلیه د څوک پل مخونه وي څوک څوکپل مخونه وي او څوک جرې وا نه شئ څوک د جایتته اواز خبره کې وایي خدایه داې په مونږه سه غ هم را او مونږ خو غم نشو نه چې او مونږه خدا کول سا دی وي سا دی وي ل دا حرام دي دانااجید دی که څوک خپ کهو خپې او دا د بهر نه کوم خلک را نو دی ډی خپئ ګاړی بړې میځای ک او چغې میځای چې وورون شي غمو نه چیرې نه دا پو سناب طریقه باندې کور په کاري او خلک کوي د پوختانو حدیث سره پوختانه وای وي غم په جړافهسته کی او خوشالی په تنگ تا کور کی دا د پوختانو دین ده ها دا ریسپند دین نه پوختانو خپل دین نه خو خپل دین نه او د هر چا خپل دین او او نه ترسول الله صلی الله علیه و سلم وایي رسول دسونه صلی الله عليه وسلم دوه دوه دو اوازونه لانتتان دي یو او هغه اواز هغهه په غم کې پورت کېږي دا لانتتی دی او هغه اواز چې هغه تو دغه کې خادای کې پورت کېږي دا ټته پور دا لانتیان دي دا دواړه اوازونه دیله چې واته چې څوک دا چر وای چپشه لانت در باې وورېږي لانتیانو نو ک چر د ستان را پر مع وک کې نو وا ته بې غ داغ نه چې تاسوې کوئته و کللله لا او ځانو سپاره پاغاله چې ضرور دی او رحم کوونکې دی الله زی الله زیاتې یا را کاه را نه تفوم کله چې ته پاسې تقللو ب کا ف او وړېدل را وړېدل ف سااجین ف سااج په مین وکېته صاحاب وک کې یعن اتلالالالسطاب صحابه اوکه انهو حوث سمیع الانه میکنه دا اللہ دوری دنکه پوہا حل انبیوکم اے خبر درکمزت آسلو علامن تنزل الشیعاتین پاگچا چرازی شیطانان تنزلو علاقل افاقین اسیم رازی علاقل افاقین اسیم فاہر غڑ درگ جنبان لی گناہگار بانے گور بخا لاکم سڑے چی درگوئی داد شیطان مرگلے خصوصا حق پرست پسی چی درگوئی یکوونه مه وا سرم کازیبونغ شي طانو ترلی شي شیطانان طان فرانې شي یکوونمه وااک سرم کازیبون اچ دي یکوونه مه اچ دي او رییدلی شوي خبرې غبو د کاهین عنو کېسممه او رییدلی شو خبرو تهي هلته نه خبر را یو د کاهین په غور کې واشي وااک سررم کازبون او سر دی نه درمجندي و شوه او ی او او شاعران د روان دي و شعرا او او شاعران يتبو ملغون دی روان دي پاغي پس سرکشان خلک یو ځای کې مایلس کو غ ځای کې مایلس او دا وګدي وګدي غاړې برکاږي دا ناجایز دي او شاعران چې د دا اکثر دروږنی نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرکان او شاعر بل وو شاعر دا شاعر دی د شاعر دروږنی اکثر هغه سوی چې هغه د ویلونی او بل دا شعر چې دی دا دا عام شعر دا د زنا منطر دی دا تنتهخوروره دا شعیر د شاعران چې دي نو د ای رواندي پههغې پسې سررک شککو چرته چې شاعیر ګورې نه به یا به نی مسلماني او یا به ته مسلمانی ترري سم شعر نه دا خوا دیخوا شاعران د یا به دا د شیرونه و چې د اللهجل بغاوت کې او د مولانا په بخی په سډ باندې چې چرته د شاعې با چ ور ایا بابا چې تاسو ورته پوښي و شورا یو تبعهم الغاون الم ترى انهم فی کل و یید یهم ایت لغوري چې کینندې په هارا کند کې ګډ وډ ګردی چې چاته ګوري نو ګډ وډ وای و انهم یقولون ما علی فلون و انهم یقولون لیکن وای دی ما لا یفلون اغه چې دی کینا دا خبره کې چې هغه د کوولنی بل دا دای ګرا د شیطان د حالات په ذکر کې کاره کل هل انبه حکم علامه ننزل شي او دې په ځای دا ذکر کوي په دې په ځای دا ذکر کو یل قونا یل قونا السمع واثرم کاذب اوریدل شي خبر را دی او دې د بغغونی کیا چي دی بیا په شیانو اها شایرانو کدی اخ شایرانو مشته الا الذين عملوا عامل الصالحات یکین کسان چې ایمان راوړی دي عمل وکړي نه کله حسن رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دې به او بیا شهید شه په جهاد کې کیسه دا څه نبی علی السلام نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د jihad د پارولین جعفر رضی الله تعالی او زید النہاری سرد لله تعالی او حضرت عبد الله بن رواحه رضي الله تعالی مجافر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویک یوم شهید شبل با امیری قبل شهید شبل با امیری او قبل شهید شن بیا تاسو په حال نو اول یو صحابی شهید شو بیا بل شهید شن عبد الله بن رواحه رضي الله تعالی هغه امیر کو دغه هغه امیر کو نو لگزا سي جنگي کو دانه چې جنگي نو خو مضبوط جنگي کو خو وي ویل خزه خزه پر خو دا علماء مي آزاد ظلمال ميد الله پلار کې څدا کا د دې نظر و ستر ستر کیم او امير د او دغه دغه باندې وردان نشو په کاپيرو باندې او جنگ یو کو کو چې شهید شو چې شهید چن امير خو اخيري امير خو شهید شو لو خالد بن ولید رضی الله تعالی نو پاسید او غپور ان منظم کړ او صفونه برابر کړ لږ بیا تا تران سره جنگ وکړو او هغې نشکه څور زده درې اندیران دا شهیدان شونده بهتري چاهر وو دا جنگ لچ کله دی ته ندوی ویژه بدا موز باندې سلام ته ځکم د جمعه ورځ بیا بززم نجikala رسول الله صلی الله علیه و سلم دی اوندی دی عبد الله بن رواحه ته تلینې ځنګله نو نه جمايت موږ وتا څه په کوم بیا زمما مسل سر ليده را ته زره وی هغه چې څومره اجر حاصل کړي هغه اجر ستانه کم شو کما کړه د جمیع رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مسجد نبوي کې چې څوک کې مدد د نه د مجاهد اجر ور ډېر دی د عبد الله بن رواحه اللي او تعالی نو دام شاعر او دا رضی الله تعالی نو شاعر اسان رضی الله دبد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه شهرو نه یو کافر نبی ان السلام ته شهرو نه ویلو نو حسن رضی الله تعالی عجاوت محمدن فاجبت عنه عجاوت محمدن فاجبت عنه و عند الله في ذاك الجزاء و اتاب محمد صلی الله علیه وسلم پس بدوی نو عزت لداغه جواب درکو او عزت العلاجه لچالوولا دديد اجر امید نرمه و ان ابي و والدتي و عندي لرز محمد منكم مقاو واذا ما فلا روز او زما عزت د محمد صلى الله عليه وسلم عزت مخه ته یو ډال دې اتچ ته مو ولسته له بکفن وې تاسو هغه تا کنزل کې چې تاسو سره برابر شي ونی اول ور سر كا اور سرزان برابر کا بیا اور په خبرې کوا بشرکم ال خیرکم الفداو وې بهتر پتاس د્વાلو کې د بهتر تاسو د્વાلو نه اغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اغه ندی قربان شي مطلب دا دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان شي ویل انسان تارم النعيب فيه والبحر لا تقدره الذلوا وی زما جبچ دانو د تور د دا کټکول کئ او دازي کټکول کئ او بل طرف ته زما سمندر چیرې سینې یاري وی زما سمندر چیرې نو ایداد اخو د خو بو کی سره نه خړیږي کئ ابو کا وبته بل طرف چلاړ نه دان خړیږي او عبد الله نور وحرز جل الله تعالی دې د قصیده احسان د جل الله تعالی لا هرځ الله <سؤال> وطالې و خلو بیل کوه را سبيليلی یو منظرې به کوم الله من حالله تنظ و لري چې اي د کاپر رسول الله صلى الله عليه وسلم دلارنا نه ون ون بهمونږه تاسوو په ستونو دا ستونا بلد وگونا کسکو ضربان یوزیل الحامان مقیلیه دا سی گزار بلدر کو چه اسطازو دا کو پڑای چی دانو دا بد اغضای نلی کی چه پکم زیدہ آرام کئی و یوزیل الخالیلان خالیلیه او دا سی گزار بلدر کو چې مرگر بخپل مرگر اغپری دی نداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعرانو یوزیل حسان رضی اللہ علیہ وسلم قلانو کو جماعت کی شعور نوی عمر نے دل نال تارن پتر سن ہوتا جے باد بدو کتن نیدے ولے ما تا باد بدوئی گوری وہ نبی علیہ السلام نہ سو ما بشیرو نوی او ویدے ولے ما تا باد بدوئی گوری نہ شیرو دا اس کو اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم تے شیرم جوڑی نہ داسی شیر جوڑی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا یہ درجہ ورتے نبی علیہ السلام کیمان خدا مجوری ز بندے دا اللہ کو بندگی آورتے إلا الذين آمنوا وعملوا السؤال حاته إكنا ناقل كسان جمالك عنه وذكر الله كثيرا أو يعدى اللعجل شأنه لغادي وانتصرروا من بعد ما ظلموا وبدلوا واغستا قصد آغلا شديسر ظلموشو وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبين انقلبون ذرد جقوبش آقل كسان ش ظلم کرده شكم علقت دي أوريه وآخر دوانه